Tsiok ertziok illerolez ementxe gaituzue. Desaceler... Desa... desa se leori, desa, desa ¡Yuju! Esto sí que no me lo esperaba. Ertziok, al favor de teta. Al favor de teta. Gahueco a Marretal, Baztutan juntuala gea. Gaun dios. Oreretako irrati librea. Y luego voy eh, un poco cuerdando también, eso que salto. Ileko azken ostegunetan Kien tiene arrazón? Taui dios! <risa> zintzilik irratian Hago botas vueltas de Amonte y... Taui dios! Horeretako irrati librean Kien tenemos arrazón? Ertzillo Taui dios! Ileko azkeneko ostegunetan Amarretan Horeretako irrati librean Ia mi puesta municipales denuncia Gabon, Gabon, Gabon, Gabon. Zemotzera besta aldea antzabiltzezen hori. Bueno, ondo, nik entzuten zaitut pixkat, abelitzein pixkat. Gaito, eh, eh, gaito, gaito eh, da, bai, zemotzentzuten da. Eh, orientatu mikroa pixkat, eh, hola, abes? Bai, hola, beto xero. Asko zo betu, pixka gehiago altxatu. Pixka gehiago, oen dikangelo. Xa, eh, angulo, hola, jirat, eh, ez, ez. <risa> o sea, a, a, Susan hartzeco esa puta. Hola, es vale, vale. que ber ez da planotik itxein bar da, eh, sea. Hola, Bearrean, hoeedia emendi O sea, horrela bezala. Vale, vale, Vale, bueno, sí, eh Bakarri ez eta de Men. Ba, eh, bueno, Bakarri ¿es? Eh, creo que han biado Bueno, mesu bat, bihaliko dugu gure beste aurkezleai. Bai, zer gertatzen da? Ezakit, motibo pertsona da, gometzitun ez. Ertzeko, ondo da bla, eta hain. Ezakit, azken orduko zerbait bai gertatzen zailola, ezak daiteke kakalarri bat, ezakit. Rasakaluze bat, agian, ere esan liteke. Langosti noaga izki sentituta, noga izki egukituta, ezakit, hauskalo, hauskalo. Bueno, ba, emendikankeko, a ber, ba, a bueno, ver. besarka dandibat, urrenguako, ba, azken ordukoa zea, a ber, ba, bueno, ze suposatzen da, bidaliko zuela ordezko bat. Bai, eta ordezko Baia. ere, e, e, ordezkoak ere kale, kale. Kauen Ka, dio. No, Buna, emendikana ez da itxeropena baldu, gara, esan dunez, agian, agian azalduko men da. Agian. A baina, agian horitzatzen da. Agian, gure aserako mm, mitiko, zeboietas mitikoa, agian pasatzen da, emendik. Ikusik edo aladan, edo ez dan. Bueno, egin apustu, Jan Andro, egin apustu. Jo, ez que urtea bukatzeko azkenean hemen, ba, baitu, zarrena e, eta gazteena. Bueno, gazteena ezakiz gaurkoan, <laughs> dan inaitzen, ezakiz <laughs> Bueno, gaurkoan ez, ja, egia da. Ze gaur, bueno, etorri, zaizkibu gazte batzuk, onea. Arkeztuko dugu? Bai, bigonbiatu, lusuzko bigonbiatu zortezkigu e, Horretako gazteasamlako kioiren Asi eta izea, gabon. Hey, gabon Gabon Opa, e, oso ondo Bueno, zu, volumena oso ondo Zuk itzein pixka, eta miskete? Bai, taitzea. kaixo, oso gabon onda, ondo, orte, orte. <risa> Bueno, geto herriak, zintzileik irratira Bai, yes, barenokan ba, pendiente gainea eh? Zuek urtemu gauspatzen Guere bai Eta hortxe hortxe tiraka, tiraka Eta lortu dugu, egitu, gaurko inzitzea Hemen Bueno, ba, bueno, gero horreago hasiko gehalkar zietarekin, baina bueno, zirutu irratia gaina, ez da kitasko ikusi ezuteen, porque justu lici zarete gongaraitzei ikuen, ikusi ezute pixkat, zer, bueno, ere kina edo, o, ba, e Bueno, nila gona izemen aurrekoan, eta oso polita, da, berre be estilo propia daka, oh, eh? osea, erraten libre autogestinatu estiloi daka, eta gaztetxetik etorritabaitari oso familia ertazuna hundia daka gu, oh, no. bai. Ondo. Bai, hori, bai, neria lehenengo aldia, olatotoki vale. batean, baina bai, gaztetxarekin eta etxean bezala, pixiak. Ba, primeran, ose, ondo, ondo. Baina, haipatu beharra dago, ere... Eh? Eh... Baina duela, pegatina batzuk, ez? Eh, Gombideatu bakarrik arituztenak ikusi, orduan sekretu peangorreko ditugun pegatina bat, orduan, baiako ikute privilegia ikusteko kastetxean, itxura arte jogo, bai, pegatineak ino nahi ta. Bai, egia san ez, ni dazka batzuk zuek ikustenetik ikut zuenak eta zuek beste batzuk nik ikustenetik ikut zuenak Bai, bai ez? Gaur egun, aktiboan ez dauen talde nere, pegatineak ere baitugu <laughs> Hemen ikuste jutere bai, aktiboan ez dauenak Paina txatu, esango, zetalde egia, Bai, bai, bai Bueno, eta orain, ba, urteko azken irratxa joa izango da ba, Eta bueno, fecha hoetan ba, Jari behar nuen asierako intro bezala Beti, jo, intro bajartzen dugu eh, Normalean irratxa jo bako itzean pixka, ba, bueno, azken irabetean ba, Gertzatu takoaz, edo ez ta, Jari nahi nuen, socialkolikaren feliz falseda del Benzat asiera, hori hmm. Oite dutela, korroska dat <risa> <risa> Bleh, joguekaguen la puta navidad <risa> Bueno, pues datauek, bueno, bai, eh, holako datatan tokatzen zaigu ogeita seia, ba, ez dakit xabelak noazkazuten, hor eh, kirikolondo, eh, bai. ba, komprobitzu familiarra daude asko, eta ez dakit, hor sufritzen du bakutzutan gorputza. <laughs> Bueno, Santo Tomás ere, nere bai, eh? Bai, bai, Santo Tomás e, janaria baina goio edaria izaten da, ez batzetan. Eta gorputzak ere sufrien duta ondoren gohonean igual pixa gaixo ere bai. Bai, bai, bai. Está bueno que ai ere eh ai patut sabe la eta arroz esneare egin di utela, bordondo aldetik eta bua. eskerrak emateka. O sea, le han dagoen X pertsonari. E, ori da, <laughs> eske Verez <laughs> Alreco xa Joan, laguno eh bueno, esto que sí tener con Ma <risa> ba piricheka bat, e chi e rich barkate <risa> bai bai. <risa> bai patu bueno, a mar ni cena, ta, es? Ba vale. e, nikuste, geia ezuen izantzen dela guna, que es beren croqueta bere fama toda oso kroketanak hasta seguir usted la ta. Santuteno bai, bai. so croqueta na que arroz de ta, Ba patean, batean, zi, ah, a patu larun de la run batean y sentir que ratico materia la harri que nula salga y e, orcalea Udare txetik ez eh, unmar dira jeisten eta aldapara, eta, bueno, iaxan ez doz ondo juntzain, ez? Eh? Eh? Postuak galdiriz baina materialak ega nintzun, e? Horri! Eta berda, bai, bai, bai, jende asko zen eta oso pozgarri da, bai, bai, guztia. bat zura, maizan zen, zuia da. ziren? Arrarua, ez nida honeko juna nintzun, bai, bai, bai, bai, Eta ni sekretupean gorri izan dut, gaur arte, zuetorri horri arte, ni banekien ze, ekarriko zenun besapean. Ah, bira, bai. Eta, bai, bai, bai. esan zian, ez e <laughs> Ordun bari, bak, kroketak eta arrozesneak argiozula eta horren errua santzian e, daukala inguruan daka zuten beiak. Ah, bueno, bai. Suseneco, bai, bai. anggosneekin karitatea. Erruedo eragina, eragina. eragina, eragina bai, bai, bai, bai, bai. Osa, karitatea daukagu, hor daztatzeko hemen. Bueno, e, nei bale motu Nik, e, gerigual, itutu, bai, bai, ni que saliete. Ni gero igual, sa yo eran hangoito, toben. Bai, ni gero ere bai. Zer berando bascaloe, baina croquetas er behar lugar Bai, bai, bai, bai. Vamos bai, bai. o Eee, bueno, Gabonak, emateu bezagoela beste izketa gairik, eta oi bai, hasieran asiran elena baitu dugu, bai, Gabon egin ninguena, zuek zemotzu bizitu zute, Gabonak edo, bueno, ze, ze, ze, ze azmorekin, hola, noiz. Bueno, nik lagunak disfrutatzen ditut asko lagunekin, baina mm. familiarekin erekin ja egiten da pixutsu. Ja, bai, bai, bai. Zagitzan bat, bazkari, afari, ja, zakit. Takazute, kunadizimos, hola, kunadizimas edo. Me gusta ahí. Mae, guste checosita anda. Seote para, va, eh? Bwa. askotan afariaciones tan bueno Gaur de segonte, afizengo. Etaino, <risa> <risa> bañaguero que te te anda, txak. Bai, bai, bai. Ni gusta tener univertxala de la dataueta eh, Bai, familia haciendo bañaveti. Tira mirare mate, un mar. Esta que quizás te antzerako zerbait, Gazte nagotza ere orreon eta Gazte gor borrokatzen dego eta. Bwa, bai. bai, bai, bai. Momentu politak edaldi garean gogorrak itzaten dira. Hoida, hoida, hoida. Hore, bai, lagunekin topatze gori, beintzak baizeku harriakoa aurra ez da gizerta gutxitako izitzen gea eta, bueno, beintzat, goitalaukoa txalea itzakia esan genuen, bat txintxarri nor lasai lasa egoteko, lasa, kristonea huri agintzun, por zerto, gaztaineko olentzero tamari domingi sufitu zuten, xufitu zuten, azkenean ez ziren arramen dimenditiz jeitxik, baina, hauzoko e, lokal berrira agertu ziren, Etaor bueno va, ba, bueno, docena va taur zeuden. Haupa, hau pasuak, hau pasuak, okay, eh, okay. uriari intziotela. Eta iazan ez, oso goxo egon gilen. Kalitate baño, o sea, kalitate baño, kalitate. Aurria. hasi Bai, bai. batean bezala hasi ziren Urruetik abesten kabestenta. Santxian olentzero ta Mario Minghe, Paña Hurbillo, Hurbillo anera, Torrebar aurreago. Ta torretsen aurreago, Seriziren aurrean estu zuten aurrexerita metro pare batera, oso polita izan zen. Bai, bai, eta justu hori baliatu genuen gero, koriakoekin egoteko ezt berna batean, baizik eta elkarte batean eta asko zubeto Ian Su tavernetan ne bonciota de no vitlauko pote horta. Ba, eta bernetatik eta gero ez dakigu egia zen ondiki ibile gina, bai, bai. Pozi, pozi Ondo, ondo pasagar. Dale, cual seón? Tavernetan? Ba, bueno, escachekota comer y ya, qué. ordu erdi eta bai, bai, bai. Ondo. San, San Tomas ere bai, arkaitzan. Ostia, chalean pasa nintzan ja 8e kaldera. Uh. A ez meda nesse bakarra segon ja. <laughs> <dundra>, ch <laughs> Bai, bai, bai. Bueno, bueno, pues nada, la fecha ha, eh, ahora ya urte al datuko, bueno, urtea aldatzen da eh, Juliano de Gregorio Gatic o dada de ni... da, Egutegi eh, Gregoriano edo Giuliano <risa> de Olaco, eh, o sea, Leberegalaiko emperadore batiedo, Burato y tal. Pues probablemente va va venga, urtarria bat izango da urte sea. Gaur, <risa> gaur por cierto San Esteban E oiappenan, oihartzunen perilla goizia, bai, gana du ateroste eta aukera bigaina. Egia da, eta atzo, atzo, xa nisten ban pespela, ospatzen zala ekuestaziok egiten Etxe, basorris basorri bere garalla, oinez da ikit. Goikoskola bizilintzaria, ospatzenun 25eko atxaldean kontzertuak antolatzen gen illusion. Osea, hmm. esto al vesperal. Go, gaña ni, lenguanen unitza eh, kointzitu nun echa beltan ni hogeita 20 batean, eh, oinez i onintzarentsaino. Eta esantzioan, arnola eh, dan posible garroen kasteguzie eskate zutela eta olako changurti iak ta hmm? zergatik ja gaur egun umeek ez dituzten eskatzen beiak eta holako holako pariak. Orduan ba, urrengo urterako gonbitza, ez? Mutikoren bate edo neskaren bate itzena berdin bada, o ganadua eskatzeko, ganadua ere ona izatu ba, da ta. Hostia, banio animaleak oparimoduan. Hor hor badiskucho itzait, eh. Auzi politikoa ter sartu liteke arra <laughs> bai, eh. No, e, pertsona horria inbertzaio azterketa bat. A berzu, capaz <laughs> bazara zu zeko, nora sai izango sea, capaz ez izango sea, bueno. Egertatu daitekela, ez? Egertatu bai, bai, bai. Bueno, bueno, haule bai. entzero, Mari Domingi, izan tazue begiona, o, olako eskaerak izten zaizunean, hmm. mesedez. Bai, bai. Bueno, ba, em, ze haipatuko dugu, bueno, zintzilikei ratiaren haipatugu materiala, bai, ez? Badaukagu bai. materiala orain dik. Bai, salgai dago, dikan, bai. Bai, esan behar dugu, gainera, zintzilagunak zaretenok, <gül> Mesedes gurekin harrebanetan jarri, zeia baukagu material guztia, Eh, oparitzeko, bueno, bai, zuei Aportazio batzuek zuek egin dezutena irratiadik Eta horren truke Bazkago goia egutegiak Iman txapabre txapa oiek Eta pinak hmm. Ordun ba Banez zutenean, ba gurekin kontaktatu Larun bat ontan e, daukagoa zolan Emeni irrati jan Goizean, eberzute mendikan pasat Eman goizu egu zuren pak, paka Paka? emango dio paka erratza laguntzeko Hure da <laughs> <laughs> Paka bat egan, pak Eta esamaregu, ba, kamiseta eh, sudadera eme beltzak agortu zirela, hainbarko dugu gehiago, baina hotxaiak batean agian aukerak azute material berria eskuratzeko. Zergati, batxintxarri elkartean egingo dugu lako berroaigarren urtemuako bazkaria. Bos urtero egiten dana, eta orten, bueno, pues hotxaiak batea aukeratu dugu, eta baina... Bascarion Doren, ba dauka u saltsa. Suerte Carélico, protagonista fiskateitzate. La Navarro digo te, bai, gonbiatu daude. Da se daukago, o sea, Bueno, a ba, bueno, ba, bercho saion goda, poteoa, horretan da beretan eta ai, Andoni ah, Rekondo eta emaitz Murua, kantua. Ah, bai, ba ah, vale, ya, oso jatorra, ya. Vale, bai, ez nekien ba ba ba ba ba ba bueno, beste izena. Surea, bueno, bueno, zuges, bestea, beste. Be be a bestea. Murua jatorra Oso jatorra tipo. Jotak. eta hoeche eta bai goi jendea barruna jatea, barrun jatea izango ez da, ezta? bai, barruna da izaten da. A ber aurten, baina normalean bai, ala izaten da bermutada, barrunnada, eh, kedada, eh. <laughs> Ezakit adan bukatzen den edo zen gauza baita ere, ba, honortan. Ah, batallitak e, kontatzeko Baitare. unea izango dugu. Claro, juntatzen gea espaliko partez jende asko eta bueno, ba, hor eh egingo diagu bere garaiko jendeari, bueno, komentatzeko anekdotak eta, mm. eta grabatuko ditugu. Aber, bai, bai. Guso, no? eta pixka toro eta ipatuta gero sartuko bai, gau hartzo alde begira, gure esko aldeari, Zaten, eta Andoni oiokegi, edo, bueno, oioki artistak, disko, disko berri aurkeztu, ez? eta... Gaini egun bertal! O sea, daukat, nahi kriston ba egu, egun polita eta luzea izan dezakeguna. Irratiren urte mugaren bazkaria bertxopoteoa, mm. eta gero niesenen, Kokein taldea, etan doni ojoki, egi. O, joki bueno, ojoki taldea itzen pean daukana. Norbaitekin joiz, andan doni ojoki ikusi espaldi malu. Horri da. honetan agian jende gutxi ikusi du. Orida, Kinto konten durekin, agian orida, bere garaian gehiago, zan rocka, heavy rock, hard rock, olako, zea. <laughs> Baina, egiosan ez, entzun nuen pasatzean dizka, joa, bakoitza itzaz barria da. Oso... Ezakit, ez, zabala anitza, anitza, anitza, anitza, bai, bai. Eta bai. bueno, bidali dugu mezzutxo bat, e, bera da Iabetiontako arsoaldeko Diskaeko Protagonista, hmm. orun, bituzetzen bat zeitzue, entzungo diogu eta, eta besti bat orkestuko digu. Ando. Bengan, Doni, eman eurra! Ertziok, Ertziok, Ertziok, Ertziok, Ertziok Oasualdeko, a Bestia! Uh! Kaixo, andoni olioke musikaria musikalia, ziurazki e, ez hotzen diazue herri-zerri junna izelako, e, bardo baten moduan jotzen. E, Eta, bueno, orain e, aurten, bueno, joan den urten, jada, atera dut azkeneko diska alienatuta izena duena e, olioke izen artistikoarekin e, noa. Eta hor ba daude ba amabibat abesti, Neko, neko moritxak, hori izaten du nerea morak, e, eta bueno, audio txiki hau bidaltzen dizuet, e, zeren eta oarzo musikak antolatuta, e, kokain taldearekin batera, kontzertu bat eginen dugu, niesen aretoan, uh, urtarri, otxaila, eh, urtarri ja ez, otxailaren batean, eta, Ez joan nortarri jean, besedez. Eta e, politxe izango delakoan uste ba ditut, hainbat musikari, eta guainela berriroa tera e, abesti berri guzti hauek e, espero dut zuei den hori guztatzea. Ba, horretaz aparte, nik dara matzat hainbat urte musikan, eta uste nuen, ba, jabazela gara ja, nire kantu propioak egiteko eta musikari zoragarriz garriz eta dotorez inguratu nahi. Hor daukagu, ba, dibidez, e, aratz fanango taldeko trikitilaria e, nirekin ere egoten da. Gero nagore edo antusuna, e, berak jotzen ditu bateriak e, kasuontan pad elektronikoan jotzen du. Eta gero el Elkintoko ontenedorren e, nirekin bater dakoen ander joaritik gitar jotzailea ere e, bertan da. Dani, danik jotzen du basua <coughs> nire Katarro zoragarri hau, oso irratik irratik ikutsukoak gelditzen daez. E, danik jotzen dut Bajua eta hortaza aparte badugure e, Saturn teklatutan. E, hauek ez dire ez dire ainez haurek ez daukaten inbeste rodaje, baina lagunak direnez ba, oso gustura jotzen dut beraiekin. Eta hortaz aparte e, e, daukagu reperto jo bat e, ordu terdi irauten duena eta gure abestiez gain versioren bat edo beste ere eror daiteke e, eta bueno e, zer esperduzue ba, más nire showean, eh, hainbat aimat armonía a ocho eta banda eh konpaktu bat elkarrekin eh, jotzen dugunean, ba ba badirudi eh, onak garela eta guzti. <laughs> eta hortaz aparte ba diskak amabia beste ditu eh Lenda biziko dago singlea, lehen singlea egokitu bada 80garren e, hamarkadako e, estiloan e, pop pop kochu bat badauka, baino gero adibidez dator e, nazkatuta eta nazkatuta da e, heavy metal e, heavy metal gordina, ez? Rumba piskat ere badago, teleboen bolandasa bestiarekin eta disko musika alienatuta e, abestiarekin. Gero, bosa nova ere badugu Euskarria abestian, eta eh, balada eh, romantiko, bueno, romantiko, <laughs> balada emozional hoitako bat eh, ere badago agur abestian. Irlandar tokea, Irlandar kutsua duen beste eh, abesti bat ere badugu, eh, minutu terdi izena duena, eta nik dut hori eh, nahiko kantakarria dela, eh, denok elkarrekin egitzeko. Eta aurreko diska, eh, ere aurkeztuko dugu, nire izen propioarekin doan bekataria, eta bekatarian ere hainbat estilotako abestiak jorratzen dira ordun Egingo etxugu, eh, bekataria eta alienatuta eh, babatera. Ba eta, bueno, hori izanen da eh, espero zazue, sekulako parranda, <risa> eta juerga politx bat, eta du daigabe euskal musika, euskal musika puruena. E... <risa> bueno, hortzatza parte, zer gehiago dakau, ba, areto da asko guztatzen zait, e, jonuen aurreko aldin ere asko guztatzen zitzaidan soinua aparta izaten da, eta... E, jendea tortzen den publikoa zorakgarri, Aha. Orduan, eh oso ongi pasako dugu. Takero, gero taldea ere etorko da. Eh ba Kriston marcha sartzen du. Orduan oso oso guztura ilusio handiz e, zu entzule e, etor zaitezen. Orain usten saitut egokitu abestiarekin, eh abesti hau singela data eta espero dut asko asko gustatzia eta zatozenean ba abestu dezagun elkar bezarkada tamuxo handi bat <laughs> strengthua eta. Kaltezt Allah Ba ayudaz Bueno, andonik esan bezala, guk ere ez dugu izan nahi langile zapalduak eta jameterako solatzen menpeko eta eskerrak horren kontrablean manera batzu badabiltzen, Herrian, Euskal Herrian, mundu mailan. eta horrekoan, e, lehen aurketezak izak izugu, baina horretako e, gazteasamlako biki deitugu, gorko elkarrezketetuak lehen aurketezak izak eta aizea Eta bueno, eh, lehenik eta bein hasi baino lehen igual hor gazizketan aurkeztu zuen burua edo nartu zeaten, lehen egin dugu baina bain pixkatzeko e, nagoa Nola sartu zineten gaztetxean? Nola no, ezagutu edo? Ba ni izan zen justo Covid gara ian doren, asi nena nire kuadrilagin e, gaztetxean ibiltzen eta ba, urbilduzien gazte asamladakoak ba, urbildegunen batean, bileretara ezakitzer Eta masi urtegin osartu eta gaur, ogei urtegin poz, hor jarraitu. Onda. Ba, ni aizia bezala, e, COVID-a sartu nintzen ere bai, eta handikan atopeia, ez? No, ba, ez egarai, eh, hori, pasatzea, eta bentzat, holako lekuak existitzea ez? E, azetxeak, eta hor, beste, askatasun aizetxo bat e, garai gogorroietan, ez? Hori, ez? Baina gazteak izan da, po, imaginatzen dut, kagoen dio, zelo gorra. <risa> bueno, ustietzako, baina, joe. Ai, ai, ai. Bueno, ba, e, justo, gaso aia deznik, gazetxe, hemen gauden unartean gazetxe zarra, zau, duen, bueno, bakarra naiz, aipatu de buleno. Eta, bueno, aukeratu dut abesti batzuk, ikusitako aipatalde bere garaian, samarret, kriston referentzia, aipatu dugu, zen bat urte idan duzun gazetxe zarra? Zuk esan zuleno Bost urte izan ziren, bai. Bost urte. Laroi, tamabost, Bimila, arte. Justo bimila guatzen ez gero, lo batu etxeakupatu zala, ezakiz er. Eta, taldea entzuten egaren afonduan. E, Suizako talde bat zan, women, dena kemaku miak ziren. Eta, okrez ok baina go, azkenetariko konzertu bat izan zan. Horribili zan, ezakiz, eh? azkena-azkena, baina hor bukaeran. Eta, esan barret, kriston Gaztetxe referentea bihurtu zala bere garaien Gaur jekotor dagoen toki hortan Gusto aurrekoan guri di Bizitain zigula, bera bizida Gaztetxe azegoen tokian abira, or? Abira. Eta ni hondoan Eta Jode, ba, talde tar... claro, Gaur egun talde oso ezaguna direna Pasadia hortikan, Gaztetxe oso handia zan Eta Claro, zan, Euskal Herri Maian esango nukez, e, handia zen, handia zen, handia zen, handia zen, handia talde asko atortzen ziren, pasadia emendiz, sozia alkoholika, narko, etxaiak, e, katulu, e, bueno, estatu maian, nazio arte maian, hauek guin emezala, eta, bueno, pizkatuak, keino egiteagatik, pues, bueno, abesti batzuk aukeratu ikudere garaikoak, fondoan jartzeko ekarzieta egiten dugu bitartean eta gero noski, pasako geaz, ben, belauna dira, bai, bai. Bueno, va ba... <muchas> Hau bichida, dale, haz eh, esan, esan ozenki récords, bere gara Ya nació arteko, xiquillo Ta pues, miro Gira batean, coisituzon bueno, Eta, bueno, polita está bueno, gero ya gaurregunera Pasatzen, gara, bestela Nostalgia, alebatera, utila, gaurregunera Entelarainak entzen dugu, aramaraunak, eta... Salto egingo dugu, eta bueno, e, data zehatzez hitz egiten hasiko baldin bagaina, bueno, burua atorkitez, gaztetxaren ogeita gozgarren urte-urrena, urte berezia urtenkoa, mm. ze, ze, bueno, zen mud, ze, ze asmorekin, e, bizi ezute urte hau. Bueno, e, datorren urtean astengea ja, ogeita gozgarren urte-urrenarekin, eta zigea urte, ba, da irekiak egiten, denokat, bateran, dolatzeko, ba... Denokate, batera, guk siniesten degun gaztetxe horren, urte urren horretan eta ba, oi, baina zigea samlada irekiakin egin ditugu lantalde batzuk eta hor gabiltza e, Barkatu, eh? E, urte muga e, asten zarete orduan urte berriarekin Hori da, hori da, vale. oza ogeita bosgarren, vale. oza, 2.000 e, bueno, hartu zanean gaztetxean, eta orduan, ogeita bosgarren oza, baina zigea datoratzen, datorren urteko urte vale, horrena Zin zilikek hartzen du referentzia kursua Ara, bai, bai, no, baina no. Leengo konzertoa, suposa, arzen da izan zala patxiku kanpa bueno, kortatuele konzertu Ura, mm, zintzirikeko batzuzeu dela Arzen daia, e, kursoa Bueno, ireietika horrera hmm. Bueno, bitxia zen, mira, bitxia Ba, iku, hau iko zoi giten dugu baitu Iraian asten dugu e, kurtsoa dugu ekainan, justo gaztainoko jaiekin Bai Iago, ba. gaitaboz orren urte hurren adenez Eta, zenbaki berezia adenez ja. ba, Irra, baki dugu urte osoko dinamika bat lantzea Ba, primeran, primeran Joer, mm -hmm. ondo, ondo, eta Eh, bueno, horreatu daitezke ze ke se se taka zu temburu andaintzat o to gausaren bari, primicia rica, ver men. Eh, bueno, periodista en la Bueno, eh honetan tan publikatuko degu bideo bat okeretako gazte asambleadako sare sozialetan. Eta bertan aurkeztuko dugu gehieta bosgarren urte horren hasiko dela Eta adiogoteko sareiz, badator urte potente bat Bertan egon bartena eta gauz de eta politaka eskeinituko dituguna generazio desberdinai gainea Bale, bale, <risa> bale, bale Eta, bueno, e, ez dakitak, ez dakazuten pentsatua zerbait musika taldeekin edo? Pentsatuak pecha Baina acaso usted, mañana. Eh, por si que voles en la contrato indican, ¿es? urte, gure adin inguruko garaja. Bueno, bestua zona esa. España, bueno. Cristalian <yere> <yere> <yere> <zabete> bai. <yere> bueno, Gazetasuna veteno la vaí. Bueno, eso nada, arimaren baitan, ¿es? Eh, ondo, dela, vai, no va, vai, Osono, ba, azaldu, ¿es? Oretako gazetzak Zer presentzia unerrian, eus ze asmorekin lehen oipatu ezu bago, no? Ideea ja jakien batzun baitan antolatzen entzer bai dela. Baina, bueno, zein da gaztetxeko dinamika edo zelburu ze du horretako gaztetxeak., Bueno, e, belauna aldi berri bat sartu dauen gaztetxean, duela bi urte asiginan dinamika bate lantzen izan zela igazte esnatu dinamika, eta dinamika horren bidez, ba gazte berriak erakari genituen ez, generazio berria izan ere eta batzuentzat ba lehenengoa urte horrena izango da antolatzen. Ze normalean e, ba izenbakia iz, e, zain potentak direnean egiten da ba elegantea eta gero egun haundia deitzen zaiona ez? Eta aurten ba dinamika potente landuko dugunez baita ere ba, bi urte hauetan gazte berriak sartu direnak ja ba fa, familiartasun bat hartzeko gaztetxearekin ba, Landuko dia dinamika batzut baitare, ba, definituz gaztetxea zer den, hori bat garren mendeko beharretara egokitu ere bai, eta horrek zer suposatzen due, ba, gure lanketa personalde eta politikoan bat ez zere. Mm -hmm. Ba, nik uste aurten izango dela garrantzitua bat ez zere hori generazio aldaketarekin eta urte potentea datorren horretan, ba, bai gazte berri hauek lotzeko edo komunitate hori indartzeko edo eta bai definitzeko ere... Zer nahi degun izan gaztetxe bezala. Mm -hmm. Zer den ingurukoak, ha? sartu dira, du lagutxe? Gaztena, da dakagorein amasei urteko batzuk. No. Bueno, denakera amasei hogei urte bitarte. Zer ondo, zer ondo, zer ondo, ba, primeran, jo, e, ba, bitu, bitu. Iboi ba, ba, pozgarria gazte berriak. Zuek zera pixka dinu, xalios jatik zen zerte? Bai. Bai? bai? <laughs> jo, eh. Bai bai. Imagina tu, dire, ni Ondo, ondo. Bueno, eta, bueno, ia, da, errira begira ainba gauzantolatzen dira, ez? Gaztainuko jaiak aipatze dutute, ez? Ta ora zerbai gello buratzen zaizue egiten dana, ola, bote pronto ne? Niri buratzen zaizue gaztainuko jaiak, ez? Gazteguna ere bai izaten daian sehr. Hori ur, Urriaren azken larun bat dena da. No, hori da. Es, urte murra. Urzan, hori Gazteguna ekaina usta jabitart eiten da. Ia. Bale, bale, vale. Bueno, bueno, bueno. Eta, bueno, e, karo, ipatu dugu, e, bueno, zergatik e, zabalene izena. E, karo, ipatu dezu dola bat urte, eta ze, zerbait engatik da, ez? Bai, esan dezun bezala, e, bueno, horretak laugazte izan ditu, lehenengoa siloa izan zen, Lagogeita azazpigarren urtean okupatu zena, gero desalojatu zen Lagogeita sortzeko urtarri Eta, bueno, ondo eren e, gaztetxe asanblada daitzen zena, asartu ziren e, guardia zibi arkuartela izan zena, xempela retxeak aurreungoa, eta, bueno, baita ere desalojoa egon zen, eta gero urte horietan baita ere inflexiopuntu bat egon zen horretako e, gaztetxe asanblada daitzen zen mugimenduan Eta hori inportantea daldarrekatzea baita ere zintzilik erratean egiten zituzte labihierak, bigarren desalojoa agontzen nondoren, eta hori jaba ostikoren historiasi zen, eta handikan horra lortu zen eskuratzea e, Jekotorreko fabrikan zegoen ofizina bat, Jekotor Fabrika Metallugia Fabrika bat izan zen Pontika Uzoan zegoena, eta Baudaletxarekin akordio bat e, iritsi zenean, eta izan zela borroka bat, etengabeko borroka bat lortu zen arte gaztetxori eskuratzea, bajeko torfabrikartu zen. Largoita ma bosteko maiatzaren amaiguan izan zen. Hor e, egintzen apusta ondi bat, largoita ma bosteko gazte ospatzeko, indarra jarri zien bertan, Euskal mailan deigarria izan zen, kontatzen diate bertako generazioko batzuk iruñatik etorri zirela autobusak eta guzti, eta hor bat zegoen gazte asanbladan militante bat, Ibon Zabal alizarazu izena zuena, erriko bertsolaria erriko euskarara munduarekin oso komprometitua eta gazte asanbladako militanteare bai. Eta, ba, tamalez gaztegun horretan kristo e, eugia egiten zuen, eta oholtzan, bueno, e, toma de tierra etzegoen ongi jarrita eta tamalez, ba, Ibon... E, elektrokutatua gaiatzen zen, ez? 2005teko ustalla batean, san san. Bai, la robotamago, la Eta horren ostean, ba beragi hori mena giteko, ba gaztetxeari zabalanea gaztetxea izena jarri zitzaion. Dero aipatu duzun bezala 2000garren urtean ja, ba fabrika botatzeko asmoa zegon udaletsearen partetik bertako etxe bizitzak eraikitzeko eta eskaini zen ba, aurre eskola izan zena franko keraikita gainea. <gibit> eta ba, 2000, urri, 2000 urriaren lauean hor sartu zen gazte asamblea da eta urterekin ba, zabalanea bi gaztetxea deitu zitzaion. Gero, zondo, eta A, nena, barkatu, alpatu zu bai. Franko garaiko eraikina bai. e, zenbat etxe daude, jartzunera bidez goiko eskola eta aldako etxe e, motak gualdetxen daudea beste lau erri musika txokoa, eta bai. etxe o, berdina bia, denak. Bai. Bai. E, baita, e, Franco garaiko eta pelu, hemen ondoan bizi dana irrati ondoan, Eh, berak esaten du, arraguako eh, parulario hortan edo eskola jaso zilula mm. Bure garaiaan, ja. beitu ze gauzak Bueno, garaipen txikien senal ez, Hori da. Eh, franko kerekitako Hori da. Eh, Fasismotik, baleku irekia bat izatera, bai. basatzea ez bai. Baitu, bai, bai Borsondota, pixkate ere, aipatu dugu, bueno, iruñatik jandiat horri zandela Horeetako gaztetxa, horretarria ezaguna Euskal Herrimailan Baia, bueno, gaurkoonta maldin balego norbait bestaletik entzuten bezena aurrer eta arra oihartzungoa do. Bueno, nun dago horretako gaztetxea. Uh -huh. Ah, claro, ere importantea da. Uh -huh. Horietako gaztetxea, Zabalaneako gaztetxea gaztainoa uzan dago. Bueno, gaztaino republika independent eta <laughs> inchuritu uh -huh. andago <laughs> sartua. O hor dago gaztetxea. Auzo oso berezia da. Ze albideratu digu gaztetxearen nortasuna auzo nortasun barretik eraikitzea, ez? O sea, auzo ikuspuntu, auzo defensa, eh orienikus bermatzea eta auzo elkartearekin harreman oso estua dakagu eta hogek laguntze digu ez soilik gaztainoko jaiak antolatzea baizik eta auzoaren dinamikan elkarrekin jotea ez eta nahiko integratua dago gaztetxea auzoan e, ere bai eta auzoaren parte garrantzitsu bat bilakatu da ere bai paguren mm -hmm. ez atereoso garrantzitsua da auzokideekin osea elkar bizitza hori bermatzea ere eta azkenan ba hori sentitzea auzo elkartik ere bai Bai, aportazioa, debidez, haipatu degunero eh, jaietan, eh, txok gune propio bat da bai, gazte txea. Bai. Eta eh, gitarakot propioarekin, ere bai, mm. zuek antolatuta ere bai. Ta, bueno, politaz ematen eh, du beste, bueno, aniz, aniztasun bat auzoari ere bai, bai, hori, estilo ezberniake egoteko ere bai, in inkluso jendean mugitzeko eh, gazteinoko plazatik mm. gazteinoko beste, <laughs> ez, leku bai. batera, mugitzeko aukera ere bai, ematen bai. duna Nei, orgaina mm. eh, topo beltu querem gañean, eh, bai. O lentero ta Mario Domingi Harry zure, bai. Bueno, Nic, edera bat. Eh, bueno, leno ipatu degu do labo zure, e intza la bestibat. I zure zainzaisu e en tu tema degu? Bai, noski. Eh, al ezute aurkeztu. A bestia zeintzuk egun sireno, bueno, zeta talde co ese ta que zure. ipatu zure tema te Bai, horretako e, gaztetxean hibilitako batzuk egin zuten abestia, hori urte horren ospatzeko animatu ziren eta e, letrake gazte asamblea osatu zuen, eta besti oso politatea zen, oa indikan, inkluso generazio berriak dakitena memoriaz. Bai, bai, askuntzutun Ostea, zeu da abestia. Hau, bai, guazen entzutera, hori urtez hostikoka abestia, venga. Bueno, bueltan gaude, eta, gara, bestia entzuten ari ginen bitartian, sor, sortatu zaigu galdera bat, ez? Bai, bai, ez, xabierrez dekantatzen zuen, ez, nahiz ostika galanki jaso bueltan ezin eman, euskal herriak ere jasoitu ostika da, baina eman ditu ere bueltan. eta ostikooren itzan jiran edo baitu behar, nor da ostiko, ez? Igual, egongo da, uh -huh. zarren bat, o karkaren bat ezuna zautzen, zein den <laughs> ostiko. Azalduko eguzua, nor den ostiko? Bai, eh, ostiko da, zabalanea bigen beste protagonista, eh de berde bat da Ade, eta gure ikurra da ostiko, Oida. ez? E, ostiko eman sistemagari lelu du eta ba bueno, e, representatzen du ba gazteon errebeldia, ez? Eh sistemari ostiko emateko eta autogestioaren alde lan egiteko. Beitu. karo, ni beti de avrucha ikusi tata, joe, ostiko izena ez mio nerazionatzen. Beitu, beitu. Bueno, eta orain nido kagalera chobat bakoitzarentzako. Eta da Adibidez, e, venga, aizea e. Esaia zu, gogorat, ez daki, gogoan daukazun eh, Gaztetxean zure la urte ebilitzea, ez? Eh? Bai, so, bueno, bai. urtea guetan, gogoan daukazun Ekimenen bat, edo, kitaldiren bat, edo Nik esango nuke eh, 2008-ateko gazte eguna Izantzera, oi, nei harrapatuzian lehenengo Ekimena edo izantzera potentea Egin genula gaztañoko ah, Bai ez? hori, e, gune anitzean, <laughs> eta hori izan lehenengo izan zen potentea, eta jende asko bilduginan ginen, eta lan du gauza asko, o sea, polita izan zen, o egun sea, ezeko plangintza batekin, eta giroa ere asko guztatu izan zen, eta hor dutik ba, hemenagoa. <laughs> bueno, e, e, asko maratu behar dugu, e, gunean itza gunean itza hori dela e, batzuk frontoia bezala ezagutzen dutena bai. e, jakiteko ze, nahiko berria da duela bueno, ezakit agian, bai. zuek estengatu zenuten bai. Bai, bai, bai, e, bai, bai erabiera e, bai. nitzeko gunea frontoia ba, ditzen baina ez frontoia ez a katxaparik ez a katxaparik eta berez hauzokidek esan zuten zergatik nahi zutelako predisamente ez bihurtzea frontoia entoitu usbatean, baizik eta ematea, beste an, gauza batzuk antolatzeko edo egoteko, edo tabar-tabar, eta horregatik ganez zuten txapajarre. Hoi da. Bai? Bai. Eta, bueno, aipatu ez du momentaz hori zuretzako, pizka momentu kutjuna, eh? Bai. Eta abesti bat e, o, pasa den talde batena, ozakit? Bueno, eh, epaz, ez da pasa orainik, perlata, bueno. taldean aipatu den lehen zuekin, eh, mm. eh, Barakatela go gogoa pernata entzuteko zuzenean, <laughs> batzestu ere, eta horain ere atea dute dokumental bat, punk historiaren inguruan, eta hori ikusteko gogoz nago, eta hori go eta... aldik. Deialdia perlata taldeari horretako gazetxera torteko jatik. Hori da. Da. <laughs> da, hemen, hemen jartzen behar <laughs> goga besti hori, desana edu, eh, mesedez, pasabartzarete, gazetxetik. Hori <laughs> da, batzen entzutera, eh, 8 bala, sadestia, venga. Ara ara ara. Se, hasen holako egurra da camper latak, eh? Hau pa perlata. Emendi bezarkada tarrazate aldera eta bai, egia da, ororetako gaztetxea ezala arrasateko gaztetxea bezain hondia, ez? Arrasateko gaztetxean ez kit dago baina hasen aretoa da, ematen du do, doka bat edo. Ba, isu garriada. Da mono bueno, pizkatere lotura egiteko edo nolakoa da ororetako gaztetxea, san de gurun dago, gaztainen goruan, topoti gertu. Holakoa ba, da gaztetxea, nik ba, ba askotan ibilen eta kontzertueta dela dakaten oroitzapenetariko bad da, e, Segun nun jartzentzean ez dut zureko zen abestaria. Zer dago? Zer da boltzaren hori? Bai, dugu visita virtual bat, baina radiofonikoa gainera. Literatura pizkatua. Jaiki begiak eta aupa bidaiatzera. Fisiko kirola <girrisa> galastegia. A ber. Deskribatu bueno, iskat, a ber. Eh, atividades campoko parte a xertzeko eta gazainoko jaitano jartzen dugu holtsa. Baina barura behira aipatu ezala, kontzertu gela aurkituko genuke, nondago biga bat hor erdian, eta kontzertu bat dagoenean justo erdian ezintzea jarriz, e, dakazu hor e, justo biga. Hori balkatu, bueno. imaginatzen dagoela beko, beko pisuan, eh? Bai, beko pisuan. Sarrean gau, dira. Sartu eta eskubita. Hori bau, dira. Zurtzen zarenean ikusten duzu barra, hori hori autogestido Bidez de Gintzela e, aurre eskola aurreskola bat zegoenez hori ez ba, egon len eta bueno, <risa> eskerrak esaurrak eta caña carte gutxi casi gustatzen ez eta hori kontzertdugela gongo leike eskubian eta bueno, onduan ondoan aurkituko genuk e, soñugela hori gertzen ditugu ba musika ekipoa Eta, bueno, barra esan eten bezala Eta barra eren beste aldean Horkituko genuke sukaldea Importantea ipatzea gazetxak zukalde bat dakala aito, aito. Eta, bueno e, Justo horre sukalde hondean Badago gela oso bereziba Dela rokodromo bat dagola Eta horre oh, eh? eskala datalde bat sortu zela Horretako ze, gazetxe privilegiatu eh? eh? Polikiro alde gira jungabe Taka, oida, rokodromo oida. Oida. Bai, bai Eta katruinak taguzti daude Eta hain batzu juten dia eskala daitea Eta hori, eta eskainekak igoko genituzte. Eta esan behar dugu gainea rokodromoa zuek zeuek eginakoa. Gainela, kristol kurrazoa, kristol lana izan zen. Mm -hmm. Ezakit, Buah. rokodromoa, e, bakit jendea joten dela eskalatzera. Buen nik ikusi ikusitzen dut jendea gau pasazlo egiten rokodromoko txolletan. <girrisa> <ne? Baya, girrisa> Baina zintzinikatuta edo. <girrisa> ez, eh, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Bonian, rocka, leba, leba, kontzertu gunean, roka lebali bala, rokodroma, izatek ere, bai. Egia da, kontzertu gara nahiko txikia, baina gero bestela ditugu espazio asko gaztetxak. Mm. E, rokodroma guk ez denun ezagutu gaztetxiko reforma, <gaztx2> <gaztx2> <gaztx2> egia zan. Mm. Egin zuten hor, lana, hori rokodroma sortu zuten, mm. barrak, bueno, kontzertu gara ere bai. Eta gero, bueno, behin eskai erakigota, gukago nuk e argiztapen gera ditzen dioguna, dakarako kriston bonbilla eta hor ja dago, pankarta gera edo ditzen dioguna dela pues, erabiltzen den, bueno, eta gukera biltzen degun gera pankartak egiteko dagoela ja pareta botata mm -hmm. eta gero zola hiru horretan dakago ere erramienta gela bueno, Desastre. Cajón desastre. Come <risa> te La cola de comiscar. <risa> eh, pero ondoan comuna eta gero sortzen frontoian edo la cabo. Joder, a Sebastechea, recuerdo una frontoia. Badak warsa la bat, badakala chapa ta jeneak kolasten du eskupilotara bertan. Ah. <risa> <risa> O sea, Gaztaniako gasta... aterpean ez dago enxapa, dago, eh, expropiatu zen <risa> eta eragantzen gaztetxean Agian erosi zuten, esan zuten ez da, bueno, pues, eskarri gaztetxera Bai, eta gero hori ya, pues, eh, salarren ondoren, pues, eh, iten du lotura billera gelarekin eta liburutegiarekin, eta, bueno, liburutegia jendeak erabiltzen du gehien bat ikasteko, gaina... Uh -huh horba genitu norena eta eta beres badau de, <risa> baina ya, ja, ez diarabiltzuek nik uste ez. Ekeru, bai, lehen aipatu dugu biera gela baina burua, bueno, aip, aipatu dugu burua etorizte tirudio bat, ezea aipatu dugu euretako maskota dela ostiko, baina maskotak ego bai du ez? Gaztetxo, nik uste ditu batzutan musker batzuk hortikana, eta eta eta gizagozte dituzen muskerro, <risa> <da, da, da. risa> ezeketak izen idalkeaten bai. edo... E, nuela, izen zio, <risa> e... Ba baina, nena izgoatzen izenaz. Bueno, ba bai. du da izena, eh? Ba, ez, ba, eskeda... Ba, es, Espezie bat, norbaitek utzizun hor, oza, zu maskota bezalaetxean utzizun eta ugaldu dira. Bai, erprozutu dira, eta bat. Eta Aina, dia, bizirik. Bai, bai, eta dia propi, oza, ode ah. kastetxean makarrik. Aibana, eta udaran iteute kriston lana, ze euli guztia jateitu. <laughs> eta eta polillak barruan, eta... Baina <laughs> <Ugalda, laughs> da, behituz egin Gecko. Ah, Gecko. Ah, ca. Gecko. Gecko das Bai, bai, bai. Oh, Tranía orizalde billera batean eta batean ikusten duzu Geckoa leiotikangora. Bai, Oso es que todavía gañe, oye, va Cristo Oso se... Anita, las te chaprontoya zoológico de Letaria. Joder. Bai, bai, bai, Bueno, pues eh un empate de izena. Bai. Bueno, izena gaiko da. Baina, a ah, pentsatzen no eh, fulanito, menganito, eh, estera coñaza, eh, vale. <risa> bueno, <risa> en un funeral bat, zu ezakipazinen, no, aukitun en un geko, bat, la, gaixua. Deixan, laxai, Euskal Herria baude beste 2.000 artik gana. Bai, bai, no, biztiri bueno, baude. Eta no. gero ere, uste, taipatzeko hori itzen da balagoela informatikagera, eta ordenagailuak ere baude gaztetxean, ez da? Bai. Ta ez era... martxan dauden, baina Metezez, mitzapa haude. <laughs> Boi da, izak aipatetako oliborutegi izendula baita ere komunikazio gela itu zaio, informatikagela, da beste gunean itz bat ez, delaunan dibako bakoitza jarretzen dira nahi duen itzen azkenean. Vale. Boi, da kaxi arma haitare, gaztetxeak <laughs> Eta bai, bai. gero, frontoia egin egin egin pixkan lotuz, eta bueno, egin patzeko ere irudibatu sortzeko, frontoia nolakoa da, nola irudikatu dezakentzuldeak frontoia, nolakoa da frontoia? Frontoia e, argizta pengela hortatik, liburutegi eta bilera pasatzeko, pasilloa. <laughs> bueno, pasilloa da, salabantagona hori, tartean, eta egiten duena lotura hori, beste gelekin eta hori, erabiltzen da frontei bezala mm. bueno, eta almazen bezala pilota eta daiteke hortik horrez hau de lehioak eskuaz mm. olako irudikatu gara eskuaz mm. kantxantzeko bat <coughs> dena dala <coughs> itxia hola ez berra bait fronteitxo bat eta bertako txapelduna ezakit zautzen, usko Asko da folazto de peraurka eta beti grabazten du Eta va. ze pillota mota da, hori, txiki Eza well, eh, eh, merda, abile ezi asko, <risa> behar da Eta gehiokin altuna modatuko litzateken bertan Ja, eh, ez, karo, te... imaginatze, formato Futbol lina Futbol, dago futbol Ezean dilla Gero futbito eta gero futbol lina Fronto itxoa Fronto lina Fronto lina De hecho, pingpong baina Daka guo kere, bai Eta biagoa, da Eta biagoa, da <risa> <risa> bueno, bueno. Eta, bueno, ping-pong, orain zuri galera Hori, e, lehenu aizeari galetudio dana e, Zer duzu hola bihotzean memoriaan e, gordeta? Ze momentu edo ekimen zu a, gaztetxean zabetekan? Ba, nik aizearen berdina aipatuko nuen eh. Gaztegun hori 2008 batekoa izan zela... Tremendo, ze, klaro, zeuden COVID-eko legeak ez, e, metro terdiko maia jartzeko hori erabi eranitzeko gunean eta, izan zen, ba, modu batean ez, covid eta gaztegun hori montatzea, jendeberri azagutzea eta ba, bain arte gindegun ibilbidearen hasiera guretzako azkenen ere bai Zorbin beti da ez, asierako momentu berezi hori Eta dago, mm -hmm. ba, gaztainoko jae guztiak ere bai ditut, e, babiotzean azkenian, bai gaztainoko hau elkartaren partetik, eta baiitaregazte asamladaren partetik, bi montaje daude, elkarrekin gaude eta oso polita da ikustia bizitz hartzen duen auzoa zua eka ere bai. Ondo. Zutxirritz, badaukaz ba zu momentoren batola gordeta? Ba, asko, asko. Bat, e, bat e, leheno esan bezala uixkoren kontragalduruneko, eta oso horretza penona, <laughs> baina bai, gaztetxean ba, asko, asko, asko, asko, e, parranda asko, niko batzen naiz, e, Negoetariko parranda amabost urteekin ola izan zela yeah. Nerekuadriako jotzen zuten, tiro taldea, ba, yeah. ezula, eta zagoetzen ez zula Eta bai, oso hori bai. zapeno naz, ezka gero turnoren bate bai gaztetxean, gustoa aski, bakizu eta gizzer Eta hondo, bai, gaztetxeak berezia, berezia, herrian, mm. e, xar egia da Gero esartzen egialatez gero herren beste parrandaetara jutten Baina, <laughs> baina, bueno, Gezurra esan dut, baina aliberian ez da gezurra Baina baina, baina, baina niko horretz ditutola guatzen nahi zahamalo-hama osturterekin e, e, Gaztainoko festetan, zutura ikustea eta anartzi ikustea burutik antzerbezak botatzen eta gizer salto egiten, e, debo bize bai goratzen dut e, jotzen Bai, horretzapen asko eta oso onak Gero bai guatzen nahi zkantatu etela ere askotan gaztetxean Ogei garen e, bueno, urte horren nahi e, ustedet kantatu nula, eta izan zen oso berezioan etxako zen Bueno, e, Ibon Zabala omentzen zen eta bo, bere familiak okideak edo horri zen, eta egia da, errespetu punto batean ere eman bestea Ibon Zabalaren figurari txikitatik ezagotu den, nibertsutan iltzen aiz eta bueno, gazte txabere izena eukitzat da eta bere familiak nire arremana izan dut bide hortatik eta bueno, bai, bere zidan eratzako bere Zabala henea izena eukitzat eta bueno, bere familian aurrenean bestea bere zertzen bezala bai, bai. Poz, pues, nire buruan daukat, e, behin, muzika sortu zanean Eurkezpen jaia bukatu zala gaztetxean. Ba, lau talde genuen nuen, eta ber, e, korun ba, e, goiko eskolako e, nun, nugu eiaz, ez dakit, e, toil, ustetere bai, etxe peta bai. edo, bueno, ez dut, baina que taberna, egin genuen e, egunean ean zer, tabernetan mm. kontzertuak, eta azkenean azken kontzertu a lau talde gaztetxean, eta ez, kriston giroa, mm. kine kristona, eta, bua, kriston, oso ondo pasagan Hori parte hartzaile bezala edo Eta gero ikusle moduan Egon zan hemen e, zea, e, Lino plazan edo Karpa bat jarri zala Delio eta Dinamita eta ta maider tauek e, Jolinunz Jolinunz segun ziren <güls> Emaider e, bai. e, barso musikakoa bai. Eta, claro, justu baita ere COVID mierda horrek ezak zizango zen, bat izan zen. 2008 bat hori. Egin zela, hogei e, gehi bat urte hurrena, ze hori izan zen egin COVID-a izan zen. Me jazuek gaipatu ez zute baita ere, gaztañoko e, an, anitzguneko e, e, lekukoa. Eta e, urte egin egintzen baita egin zela hori da. Ostia. Well, potentea. Urte potentea. Ze urtea. Horre nioi, bai, gaztaño mm -hmm. aipatu egula eta gauza edore segurura. Gaztanioko festak esan nuke, bueno, un mila izaten, bertako izaten. O, Euskal Herri mailan ezaguna diolatzea, jende right. asko etortzen da Gaztanioko festetara. Eta aurreko urratxan genetak egitzen zen edo beste batean, askotan galdetzen digo gonbiatu ez eh, eta ikafrago horatuko zen, baina, bueno, nipak atoro itzapena, bai, igual, DJ Buldekin egotean mm -hmm. dantzen, eguerdiko amabiak arte. Right. Eta aurreko gonbiatu egaldetu eh genien, eta engaletuko digo aizea eta asiri, zuen ustez, DJ Buldek noiz egiten du pixa. Egu erdiko, egu erdiko amaiak arte goten da musika jartzen bertan eta oidean egalderat egit, konspirazio asko adorren inguruan ba homen dauken hortra mankuluren bat, edo ez duen egiten e, Boti bat, edo Eta ez duen egiten duen pixa digibulek Bara ikidehik ez! Eta egiten duen edo e, de, de. Eta bueno, ez izu galetu, begarren momentazua galetu izu, baina, e, bueno, abesti bat, edo musikat joduena, edo agian noizuna jotzea, edo, bueno, zet, zetalde... Bai, talde asko keratuko nituzke, badaudelako abesti asko egiten dutena, ez? E, oso barnetikan hartzen dutena ditu dana eta eh lotzenetena pues gaztetxen ezagututako jendearekin, badaude abesti oso politak kez, negarri egiteko gogoratzen mm -hmm. e, gaztetxen ezagututako jendea, baina nikuzte badagola talde bat belaunaldi askok ezagutu duguna eta beti gaztetxeko parganda guztietan ateatzen dena abesti bat, ez? Eh, debo bizitzango leike. Ez, eh, guzti, guzti, guzti guztatzen zaigu Eta badakatea besti tipiko bo, Oso tipiko bat dela izpilura begira Entzuten eten bakoitzean Istene begia eta etortz ez ari gaztetxeko Umarera hori gauean <laughs> ez izerdi Usaia eta guztia <laughs> sí, sí. Bai, bai Venga, bauazen entzutea, bai Gutxi gora bera, e, daukabue menkea ere, bai Eta La, bai, eta bueno, bai <laughs> <laughs> e, <laughs> Eta bai, bai Eta ba. bai <laughs> Venga, bai Begira, te mira da galduas atean un titacoas onoitena espera sale mi delucea zer baiovea De Bobiz De Bobiz Ze ona, generazio baterako edo urreko arentzako Eta urrengo arentzako Bueno, referentzia musikal no? Finkua gaztetxian sortutakoa Ebilitakoa bai. Ea ra Ea ra ha, da azkeneko diskoko abestia Baina mendikan gorazarrea eta ipamena De Bobizuen bai, lehenengo maketari Oizan zen, eh, poa amal ogo mosturte genitura Ikastulan ibiltzen ginen dena zeona. pasatzen ordena Gaitu huese, eh? behan ez dakiz eh? <risa> <risa> <risa> Bai, bai, bai, bai. Bueno, está... Eh, León, no comentaste en el guillén. Bueno, eh, a ver, píscate, bendiga, ¿orre era...? Seasmo, eh, se el doctor Kizuna de la Es ando guren urteandela, ¿eh? Oiga, nos paquizuna, urteoso a enzango da, urrengo, Bye. a vendura... Eh, mío, a, oeste, a vendura en la gaita macarte, erra, o tarte ahí, tengo a uzasco. ¿eh? Oye, <risa> <ríe> <risa> de naico destro, llori, eh. <risa> Bueno, ez dakit, nahi ez dute nahi horreatu baiteke, bueno, edo horrena gobegirare, bai, eh? E, Aizpatu ez bai. dute berabla li berri bat agion sartzeko tanda golaere, bai, ez da... Bai, bueno, nik urte hurrena begira, eh, jakin ilabetero badakagula asmoa zehote egiteko, eh, uh -huh. or, pues, lanketa desu ere inak egun godia, baita parranda egiteko momentuak ere, eta hori dena, pues, gure sare sozialetatik zabalduko dugu... <laughs> Eta urtarrian jasiko gala horrekin. Baina, <gods> oraingoz hori. <laughs> Pika de teaser, ez? E, entrega <risa> entrega punto bat izteko. <risa> oso ondo. Ba, hori, eh, aipatu ezute igual pixkate gaztetxearen horretako gaztetxearen urterroneko ekitaldien araberako iritzi bat, nik galeengo izuet gaztetxeak eh, irango baldin badu gaztetxea biziriko baldin ba zer behar du e, horretako gaztetxeak baina galdean nahiko sakona dela, baina baki guze funtzio duen edo nahiko harri ditugu baina bueno, esan e, e, berda, da bat garren mendean gazte bat bizirik ustean lehenik eta gara ipen bat dela, baina bueno, etorkizunea begira zehaz moitu zuen Zegia da gaztetxe izenak esan nahi du gazte etxea, eta noizbait bizitzen guk ere utziko dugu gazte izateari, mm -hmm. Orduan duan... Bon, adinez diñez! Bon, Adiñez! Arimazez! Betirako! Hor bai bai! Bai bai! Bueno, Zer ze terkizio nikusten dira zutea gaztetxari? Bueno, eh, nikusten, batu dezun bezala gaztenetxea dela azpimarratzea beharrezkoa da, zeh, askotan am, nahi dugu amoldatu ez eh, tradizio, gaztetxeko tradiziotara eta igual batzutan baita ere pentsatu behar dela gaztetxea moldatu behar dela generazio berrien beharretara eta bar, badaudela minimo batzute batzuk ez, eh, gaztetxar baita ere sortzen dira Euskararen aldeko espazio bat izateko eta horrelako balore batzuk bantendu berdia ere bai eh, Baina nikusten... Espazioni baitare ba, gelak bezala aldatzen direla izenez, ba, generazio berrien beharretara moldatu behar dela eta tradizioak egon badaude, baino beharrezzkoa da baitare ba, gertutaun bat sortzeko ez, De, gaztek baitare beharrak sortzea eta ulertzea gaztetxea espazio politizatu gisa bezala eta eskola bat bezala dela, azkainean ere bai. bai. bai. Hmm. Niki du ikatzen dut bueno, nire helburua da gaztetxea izatea anitza. Osa, benetan gazteon espazio izango dena eta hori iretako gazteak errepresentatuko dituen gaztetxe izatea. Eta nik badut helburu hori e, alden eta gaztegeien urbiltzea gaztetxera, gure hori Euskalduna eta base batzuekin noski, baina e, geroz eta nitzago izatea, Denontz, denontzako espazio bada, azkenean eta, eta hori dakaten nik elburu gila hori izatea. Jo, baso nah, oso, hi, bai, bai. Eta beitu aipatu ez duen Euskara, karo, nik ezagutu noen beste gaztetxea jende asko etortzen genien eh, eh, dere, bueno, fe, dere dutik? Dere dutik, gaztelaneaz ikasten genula eskolan. Aeredu. Aeredu gartu, ah, hori da. Eta, eh, karo, gaztetxean bazan Euskara gutx, bueno, batzegoen, buen, baina erdaraz erdaraz pila, ba, karo zueen benonaldian dena euskaraz ire ikasi bai. ez eta aipatua ez euskararena ta aiba eh se bai. o sea baitu, urte pasadien 80 bueno 80 eta bai. bueno, e, nola no la dute zuek zuek claro agian normala normal normal aguada zuentzako euskara transmisio bueno, e, zuen arteko harremanako hizkuntza bezala bueno e... Claro, gertatzen dena da gaur egun ere bai kontsumitzen ditugun ba medio ia geienak, ba, direla, edo gaztelaniaz edo ez Orduan gaztetxak badu hor ez euskari bat e, izaten jarraitzeko, ba aldeko borroka bat, ez egiteko ere bai eta alternatibak eskaintzeko, ba tamalez de bizi dugun hizkuntzaren e, egoerari. Eh ordun euskari zaila da. Ze, ba, espazio den espazioa da, baina lerhurtu zere bai gaztetxea espazio hori izan aparte baita ere, ba gure egunerkotasunaren parte izan bardu laka bai. Eta hizkuntza, ez, eta gazteetza politizatua mantentzeko hizkuntza beharrezkoa da ere bai azpimarratzea. Bai, taia ja, gaur egun bai gaztea asambleak eta bai gaztetxe erabiltzen duten eragien hizkuntza nagusia euskara da. Gero, gaztetxea erabiltzen dutenena orria <laughs> ja, Osa ez dago ahimeste gure esku, mm. baina bai seiatzen gara bermatzen matzen e, Euskara izatea gure hizkuntza. Mm. Bueno, mm horre -hmm. Baina bintzat, esan ere, akabaitarei ba, karteleetan dala e, bai, Soliko dai. Euskaraz ez egitek eskote ez Baina mm -hmm. bai. bai, bai. bai, bai. bai, bueno, polita da, polita da eta beharrezko da ez utopi begiralan egitea Euskal Herriko hizkuntza Euskara nenean ba, Gazetxeak bat dira horren e, bon, espazio mm. Baina bueno, bai, uste eta erronka bat ere bat dela Horrez eta bezalako herri batean, herri industrial batean mm. eta, bueno, Ematen dio ere bai, haotxo bat eta, e, bueno, e, toki bat gure izkuntzari eta nik uste, gaztetxak hortan bertan, ekarpen izugarri egin duela gure herrian jende asko euskaldun duela ere bai, e, beti da, asko begiratzen e, e, diogu honek e, ez du euskara zitze egiten, baina, askotan e, ez dugu begiratzen honek euskara ikasi du hemen e, hau, honek bai. e, bulka zen dituzun e, euskaltegirajoateko bai, Nik uste, bai. gaztetxe zarra e, bukatzen ari zanean edo epe hori ba, ni justo uste, eudaro euskaltegirajoetan zen, geiste nintzen aldapa kuadriakoak ortsu du den, piskata urtu, eta mm. hurtu, berriro etxera, horrengo ba, gurean, ba, ikastenengo lakore bai, ta, eta gogorapen go hori daukaz, gaztetxe zaharraren azken e, mm, urteak, edo urte pare, mm. Euskaldun berritzen hasi intzala. Eta, mm. claro, bilera asko, hemen irratioan, bilera asko, erdar, azaiten diaz, egende geienaz daki Euskaraz. Er, euskaraz. Mm. Pero, claro, gaztetxean zuena dienekin, Jatorriz behintzat, e, e, e, euskara ikasita dakazutela eskolan, gero ja jabesteak ozaba, bai, erabidea dipatu zutenak, hori e, baitaren zuten detz. Eta bueno, ba, baitare da esatez, una presentzia hori da horre, gabe tengabe, eta kutsatzen, kutsatzen geha gut, denok ez. Baina, e, e, kar, zute, eh? bai. karo, asamble dak euskara zeitez zute. Niretzak hori, hua. E, Gutsitan ezagutu edo hori. Beste gara ipematezka derriantzat, ez? Horregatik gandia, <gülüyor> boitago surte, tan, gaztetxean, bektu bere garaian, ba, segurazki erdara, er, ni ez dundazkenean denborarik apena segoteko gaztetxean, kuadriakak orzud den, erdaz dundaz diren. Horregatik, erdara zehitzetan zanera, baina e, salto hori, bueno, e, nire perspektibatik ja, <gülüyor> Joder, e, gira seanez, e, posten nau. Eta hmm. bilera, bilera bileretan behintzat, eta gero, bueno, post hortik aurrera ber, ba, ba, ya, lortzen lan gehiu ez, baina baitu, baitu, bai. polita ditzen zaitu. Bai, gero ere, bai. zakit zintzilikekoak, gaztetxekoak, eta dena delako erabiletakoak, gero ezkera, e, zakit, e, soziolinguztika klusterra, baina nik uste de bai <laughs> euskera zintzelik gaur egun, horietat mendean, eta lako herri batean badela autopolitikoa, eta, bueno, pozgarria gaztetxekin autua. Bai, adibidez, baitu komunikazioa komun Leno, elebi duna izaten zen kartela batez ere, eh? eta ja gaur egun euskaraz. E, Warso musika sortu zenetika da bidez, erabak izan euskara izatea hizkuntza e, bakarra erabileko genuela. Eta, karo, hori duela berrogi urte, zintzilei urtea sortu zenena di bidez, ezitzaien burutik pasatzen, jende erdian jo gehi hor daldunazan, honetan. Baina borroka ez horietan egon zan eta gaur egun olako jende asko berrogi urte pasa ondoren, euskara hitz egiten dutzaide batzuekin, bai, bueno, eta beste, polita ez dakiu, polita ez dakitu ez. Hemen dit deialdia ororretako euskalistunei, ez? Eh, egozko errago izateko. Gehiago gusteko euskeari askotan ebai guk guk ez? Bataia hori edo guda hori. Askotan honek ez dakiu horren beste, honek errda hitza egin dit, bueno, hitz izan bar dago euskaldunak bai. Ezak, bai. Eskertzen da asko ikasten aitzarenean jendeak euskara hitz egiten dizunean ze horrela belarria lantzen da Hori, beste aldean egon nintzenean, hori eskertzen du. Askotan ere, erantzukizuna euskaldunan da, eh? Zikusten dugu pertsonatek ez takiela horren ongi euskera, zorduan, uste dugu erosoago sentiaraziko degula ertera zitzekita, baina eskatzen eskertzen duna euskera zitzekita, hori da, gara, gara. Familia izatzeko... Bai, ausna arketatxo bat, gara, Bai, bai, bai. Ta nik ero nik ere beste degi bat, ez degula, hainbeste zuzendu behar. Askotan, hotzon degula zuzentzera, eta pertsonari egual, pertson Garrantzitxona den, dena da egitea, eta ez nola egiten dezun. Hori da, saia kera hor dago. Noiz benka bai, ba, zuzendu bai. da baina. Bai, bai. Bueno, ba, ez dakit zerbait eh, gehiago komentatzeko. Ah, baitu, beste gaztetxeekin euskal herriko edo mm, gaztetxeekin, harreban alka zute, ez dakite galdera balda. Oze, xare soziala daude, ez dakit zer, ta, baina... Abian zaia ja, da ere, bai, zuzure dinamika sartuta egon da. E, ez daki sare badagoen, edo ez daki? Bueno, orain sortu dute e, e, Euskal Herriko gaztetxean sare bat, eta egintzen dute, egintzen duten konbidapena, baina gira da, gugara, oza, da nazionala, eta hain <laughs> gazteak izan da, batzutan iruñara, bilera, batera wow. jutea, ba, ezin e, negula baina sarea badago, berez, baina mm, gugade pixka... Hmm. Isola ruta bezala, nahikoa baka guriarekin orainko eh? <laughs> hori da, eh? Bai, bai, bai, bai. Hori gaina, hori gaude gehiago generazio aldaketa horretan, eta... Oh, zondo, karo, lokala, lokalaetik eragiten, ez? Oro itzen dut, ez dakit duela zen madurti izango zen, gaur egun eh, dauzkatu dauzkatenak, eta emberetzi bat emezorti bat duten itunean, horretako gazte asamblea, kerosi izuela korrikan, kilometro bat, Duranako, mokastitzeko herri bat txiki bateko asamla batera Eta horitzapen polita penpolita gara horret ditut tolako ekinmen gehiago egin beharko liatekela Ditu, ona, ona uh -huh. Bueno, ba... ez dakit, ja... Aburtzen ba, geha? Ba, egur egin aletik Baitzat, ba, eskerrak ematea, ez? Hori da... Eh, no, esker milo bat, pilo bat, eta... Jo, oso gustora... E, Gaina gaztetxearen hori eta hori eta hori da norten muga Zintzilken berrogei horpiskat Bai. Boro biltzen ez, goenzitu <laughs> garela horre gure bai. ozea, ospakizuna bai. Zuei... Eta, bueno, e, dozein gauza antolatzez zutela, bilari guzu informazioa, urrengo ila, guia betero egiten deu bai. Eta warso atara daukagu urrengo izango adana gainera, eta beharko ditugu olako berria gainera bertakoak eta... Eta, bueno, hain jende jatorratik gatik edo e vale. bila. Jarretu <laughs> dugu egu kontaktuan. <laughs> eta askerrik asko ez egon biatu izan agatik, segoretzako berezidea zintzilik irratia. Eta egun historia, ez, mm -hmm. e az asambla eta zintzilik artean. Zio, hondo. Bueno, pues, muso handi bat, eta... Begitin. Begitin. Bueno, zuhe joan malzarete, baina, esan dizueleno, ezintzarete jun, probatu gabe... Eh, croketa, goi! Croketa, edo hartes, nia. Eta croketa, bai, era mangarriada. Bai, bai. <risa> bueno, eta esan degu, eh? talde jarriko degu. Agur modua, no? Oida, oida, bai. Es? Pues jarriko degu, sutura... Eh, Sandego lehenkoa bestia, karo, cede bat da. Guau, wow. entzun gozutena brenda. Zede bat. Zede bat, kompak, diska. Mm. Eh, ale, kasetea erako badauka gure bai, eh? Eta lehenkoa, bueno, diska zan, sueños podridos, eta bestia, kala vez más. Venga. Ba, Haupagazte txeak, eta gora euskara. Bai. <risa> BATER! Tan fácil como si fuerais un rebaño de ovejas! Vete a botar, limpia tu conciencia! Bueno... bueno sí. Jundia... Sí. Gure orko agonbiatuak, Naiko croquetajanda Se sí, ona... Se sí. ona... Ona konmento beben, X pertsonari eskerrak emenda Oiga... Y, y, milla esker... Milla esker... Milla, milla esker... Gero kafra tabio, Que saioa Noski... Bueno, bueno, bueno... Bai, bai, bai... Bueno... bueno berría, o arzualeko berria... O arzualeko berriere, diegu... Izen degu... Bueno, erriko asambladas, Izen degu Santo Tomases, Gabones... Baina... Eskualdean ere beste gauzatuk ere gertatzen dira Eta horiutako bat primizia bai, primizia, ze larumatontan Abenduaren hogeita sortzian, arratsaldeko zazpi eta nain zuzen ere e, Landaren bertxosaio izango da eta bertxosaio polita Zergatik, ba, bueno, gazteek abestuko ute lako, zer da gazte izatea gure gazte bagea esan dugu Baina, bueno, emezo hartzi urtetara iritsi ez diren abestuko ute e, Hore batan eretzako ere nika jartzei izango naiz eta kantuan arituko direnak nire ikasleak Baitira, Oihartzun dik Peru alihostez iraztortza Eta Katxalin araolazza Palomo Eta baita egia arrote ere Eta gero herriko e, ordezkaria Egia da oihartzunen eta horretan Euskera, bertsoa, bueno, batzutan galtzen julten gabe Baina bueno, guk ere gure ordezkaria baituko eta jare Antzizar arituko. da, Jarre Antzizar Salvador Bera, zabendure nagoita sortian, laerun bat ontan Arratxaldeko zazpietan, gombita luzatu duzue, bertso saio polit eta elegante batez e, gozatzeko. Eta ez da broma, abenduena goita sortia inusente da, baina ez, ez da broma, bertso saioa. Bertso saioa hongo <risa> da, da, bai. Horduan, bai, bai. e, inusentadaren batean egitean hongo da, baina bertsosaio saioa behintzat egitazkoa da, eta, bueno, gombide apena lutzatua. Zeona, planazo. Beno, eh, zaregoitzako horretako lehena ipatu genuen, e... Marcoseneko ba, e, residenziako langileak bueno, greba abiatu zuten, entera tukin jela no, kotxe karabanen gatik, gaipatu behar bai, unta bai, aurreko saioan bai, eta bueno, haipatu ardego gabiarrotako e, residenziako langileak zarregotzeko langileak eitarez daudela egoera oso zonean, ez zarez eta gainea e, bueno, nire aita handago e, zea residente moduan Eta ipatu dute ba, sei urte dara berritu gabe beraien zea, e, konbenioa. Eta, anitia planteatzen, ba, lasteerra gian ekitea, e, bueno, mobilizazioa ekitea bai, ba, samarko zenekoak bensala. Aurrekoan, adibidez, gertaera bat e, nira ita dagoen moduluan e, ez euskatela ba berorik, e, adibidez. Eta, bueno, ikusten e, nahi da erota gehiago, ba, zaintza planoan, ba beharrasko daudela hmm. eta agian ta bale zenteratuko gara mobilizazioekin hasten badira baina naiz eta e, ez allí edo 20 e, bidea malin badaude hori egiteko e, konturatzeko mm, mezutxo bat e, bueno 20 eta mailan hemen ondoan dagoela ezutako agian batzuk ezagunak edo familiarrak izango zute bertan eta bueno mobilizatzen hasten badira ba, bueno komentatuko dugu baina jakitea ja egoera nahiko Bye. Eta ipatzea, e, mobilizazioak ez dela bakarrik kotxe kara gana atzu bozina gotzen baizik eta horren atzean aldarri bada gola e, Zaintzaren hauzia bada gaur egun izketan darabiliugun hauzietako bat Baina askotan ere, azten zaigu, ezarregoitzetan e, lanean dabiltzen e, bueno, langileek ezitu zela Mobaldintzarik honenak eta hoien aldeko borrokan dabiltzela eta beraz gure aldetik behintza, zintziriketik eta ertzioketik gure klase elkartasuna eta gure empatia guztia diraztea Eta ea azkar konpontzen den mundua ezpada konponduko beintzat bairarengo era konpondu daila. Horrez hmm. gainere dena ez da berri txarra izango, badude berri onak eta Ider Perez presoa balintzapeko askatasunean dagoela eh aipatzekoa da, pozgarria, 3. graduetik balintzapeko askatasunera pasa da eta gure aldeti askatasun oso aldarrikatuko dugu, bai beretzat eta bai gainerako preso politikoentzako ere. Bai ja, bai ja. Gero, bueno, genu kan, ez, bueno, soaleko berria ez da, baina hanu etan bai. gertatotako pelotazo hori eman ziotela emakume bati, e, antzanez arxibatu zuten kasua eta berriro mm. ireki da, ba, bueno, ba, bideoaren bat agertu delako eta eta, bueno, baleare gainak bideoiek e, e, barne ministaritza zauzkan, beren potenatzeu den eta hostia, ba, eta gainea bakarrik seiatzea, e, kasua bakarrik poliziaren eta bertsoa izan da, bueno, eskerra familiaren rekursua aurrea jundala hmm. eta, bueno, bideoak familia abokatuaren eskugeratu dira, eta ea, ea, ea, baina, gano ni flipatu dez, ez aldute eta galdetu eskatu diote barren saialari ea zein ertzain zeudela nean, egun hortan egun hortan, nomen jodaz, ez ez zut hori galetu aurrez, o sea, ikusten da ze gogo daude ez, xa olako datu bat entzuten dezunea, gaina hori, datu ofiziala bada, orain galetuko dute zeuden den eh, servizioan eh, lanian egun eh, hortan aurrek de, demostratzen duna da e, aurreko fasean provisalmente seiatu dezuna edo artxibatu dezuna ba itula zuen lanak egin mm. edibidez ez eta eta ikusten bueno. da, horrengontan ere legean horren alde dagoen beti baude bueno, e, dena alde duten batzuk eta dena aurka duten batzuk eta tristea da puntu ondara iritsi behar izatea bideo bat agertzera eta pentsa familiak Eta kalketuak zerrolako lana egin behar izan duten mm -hmm. Benetan, berriro auziarakitzeko ze baziruen arki batiko zutela eta beste pertsonak izango zen, aurreko tsaio, saioan irotzaionen zun heruen bertsoaldi bat nona aipatzen zen. Orida, orida. Ta kasu asko aipatzen dira. Tolos, tolosako azan kasu hori, ez? bai, suarren kasua aipatzen zen, eh, kasua, zeinak zoritzarrez bizia galdu zuen. Hmm. Eta uste dut holako kasuen aurrean impunitatea duten hauen aurrean, e, bueno, hau txaman bertu iralako kasu, eta bueno, soluzioa eta justizia eskatu beharra dela. Bai, bai, eta gainea, poliziarekin lotuta, eske beste, beste berri bat esk, hemen eskapatu zaiguak aputatzea, baina bidali nuen linka ez dut dena osoa, osoa irakurri. Baina, baina, titula, e, baina titularra barkatu, ertzainak donostiako bierritar izundu ditu, hauek euskaraz hartatuak izatea eskatu eta gero. Bai, bai, bai. Dola gutxi entzunuen beste kasu bat dola ala urtekua edo, mm. eta Desarroio guztian tzu nuen eta flipatzeko da right. no, Errenako altzako zea, terraza batean zeuden bi Juntzien bi ertzain ezakizzer Kotxean mugitzeko gazkia azegoela, eta Euskara zer entzun zion eta dituzun beste zazpi patrulla Ertu mm. ziren aurra uzoan, Eta huentu surrealista batetik beste isuna bat ezakizzer Tau alartekora iritsi da Eta bentzat alartekoak kontemplatu dut txo txost txostenan jarri du Hmm. bañado gertatu zen e, esate duten arbiztea duela eh eh abendoa emezortzi. ke bai. Arbiztea. Gaur berriak ateratu du argitara hmm. arbiztea eta tristea da gure herrian gure hizkuntza hartatu, hartatu, hartatu gure hizkuntzan hartatuak izateko eskubide aldarrikatu eta horrengatik isunduak izatea non eta munduko kausarerik natural publikoa direla eh. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> e, tristea da, tristea da euskera hitz egiteagatik eh isunduak izatea. Mm. Eta bueno, gu, bitartean hemen jarretuko dugu bai irratean eta bai ertzainen bat izango izpotora ikutzea etorrieskeu, ba bai euskeraz eran zuten. El finez ertzioak. Ertzioak, ertzioak, Hori bai elkartepolitza da ez bestea. Oia. Eta bueno, e, aipatzeko ere e, dena ez dela txarra, esan dugu eta txerrimunok kasu honetan e, ez horren sifra borobilia aipatu gera 25 urtetaz, 30 urtetaz, 20 urtetaz. Mm. Txerrimunok kasu honetan 41 urte bete ditu. Eta aurreko astean no okereso aldimanaiz e, Palestinaren aldeko aldarriaz ospatu zuten egun hori. Bai, eustilaltalarun bata izan zen, santomas aurre santomas hauzo e, au, askoetan bai. edo herri askotan inguruan e, zantzala biartunen. Santomas ba. egunean iltzen, e, bueno, Euskal Herrian ezitako txerri bat, eta tamalez, oraindik dik, e, ez da txerri Israel darrikil, beraz, ea, ea, ea, den, bai, <laughs> azkar bai, bai. batean. Bai. Eta, eta bueno, gaina bueno, horrekin lotuta... Bai. Bertsoaldi bat, ekarriet. Baina, egin eh... behar dugu, eh, kuia bat. Kuna, bertsoekin. Bertsokoa. Bertsokoa, edo bertxotxe, edo... Bertxotxe, edo... Bertxotxe, edo nahi, bai. Eta bai, lotu bat akarkit, eh, unha jakinik, pareztinako herria sufrezen ari den triskantza ikusirik, eta, bueno, bide hau, ba, duela gutxi, eh, izan da, bi gipuzkoako bertxolari txapleketako finala, Zeina Alaya Martín Oiarzúrak era zi duen emendikan gure gore esmenak eta monozori onak. E. Oie, eske un ikusi finala Ara. justo beste leku batean dengoen, eta e, txikiren agurrean aipatu utza eta bueno, como Ondo, ondo, eh, Pozarria, ama peñate e, jokatu zuen. Vale. Eh, peñatek baitu txapel mordoska bat, alaiak ez zuen, e, txapelik, eta, bueno, gertu tokatzen zaigun edo gertuan daukagun oihartzuarra den alaia Martinek iratsi zuen eta bueno, Pozgarria berria batetik, e, bueno, gertuko bueno, gertutkoa delako, alaia oihartzuarra ta beste batetik ere emakumea delako. Vale. Gipuzkoako txapelketan emakume gehiago dira batzi dute? Bai, finalean bai. bost emakume zeuden, eukerrez balima naiz. Orain, bai, e... ezo baina ogeiago, pilo batzi dute. Lehenengo aldi gada historian horren beste emakume zeude la final eta, batean. Eta irabazia aurrekotan. Eh, egon, egon dira, baina inozu dira, egon dira. posti vale. izan. Vale. Esango nuke Maialen Lujan biak zula zuela gipuzko txapela. Mm. Baina ez dut beste askoriko horatzen, beraz, pozgarria. Alaia, bai, jo, ez hondo. Txapeldun izatea. Hopa, alaia. Ai, ai. Eta, bueno, ilunbeko saiotik ez, baina arrasateko saiotik, finalerdiak izan ziren. Eta bertan, bueno, nire bi lagunek abestu zuten. hemendik diko, ere, Andoni Rekondo, eta hei naut Eta, ain justu, hei naut martikorena, bertxolari errani harraren bat ekarri det. Ustedet edo... Ezakit, bintzat, azpimaratu nahiko nuke, txapelketako bertsoaldirik onenetariko izan dela mm -hmm. Inhot martik horrena doa jaskoko da Oso ezaguna da, bertsoak normalki e, pentsatu gabe, edo denbora gai egizkeni gabe kantatzei tuelako Gaia entzun eta iru segundotan kantari asten da Joer, Horrek sekulako zeriltasun du, du. Beste batzuri gehiago ekosteatzen zaigu mm -hmm. Eta palestinako, bueno, lotuta dututa, e, jarri zioten gaia inauti Israelen aurkako eh, konzentera bat antolatu duzue, eta uste baina askoz jende gutxiago bertaratu da horra. E, orain bertxualdi antzungo dugu eta gero bere gogoetak pixka bat eh, komentatuko ditugu. Baina, batzaren zutera, egin hau martikorenaren bertxoa. Israeli boikota egiteko talde bat sortzeko deialdia eginduzue herrian. Uste baino jende gutxiago, elkartu zarete. Denek ezkerre korrola Artzen dute zarri ola Ta gero zedezkontrola Jende da nahi bostajola Lepo kasino Ango kartata Tombola Laupaboz batu Gera laeta Ezin aiteke Kontxola Gero irria Egin beharko guk elkarri edo nola, bilera ontan ikuz daiteke, nahi againetik dagola. Herri babeza eman baino len, nahi odute nahi hau duteko katola. Zarri alako lokatzen artean Betikoak kolokatzen, gehiagoik ezta topatzen, milak akartel jarriagatik gu ezgera ba osatzen. Nisa aiz nere kuadrilan, etortzeko proposatzen antza bakarri konpontzen dela edo dute su ta palestina maiztrinea degu pixkatzako nago guazen Sei oroitu da 10 urteetan, ze gertatudando bazen. Ze gertatudando maze. Go sentro imperiala. Eta lujuz bizi ala Ezta jendartek kabala Itxura zoiik zabala Gero alkolak bakarrik dauka Jende biltzeko Abala, beti horrela ari beharra, ez te deguta mala. Nor baite pixkat aldauko balitz, kritikarik ez ojala, guk sintzo sintzo engodiogu talde ontan diozala. denok batera landu dezagun ausi internazionala ausi internazionala Merezi txaloak Bai, bai, bai, bai aze, aze gaitasuna duen lehen ahipatu et Hendo martiko enan figura laguna et eta Miresten deten pertsona da Alde batetik esan bezala Bertxoak entzun bezala Kantatzeko gaitasuna delako gaia entzun eta halako gogoetak ez? Eta bertxoak banan-banan hartuko nitzuzke Lehenengoan aipatzen du Eee, bueno Bai, elkartasuna e, Adirazten degula gizarte bezala Baina gaiak esaten zuen konzentrara, laupoz pertsona bakarik azaldu gila, mm -hmm. eta ikusten da, e, aipatzen du naia gainetik dagola, jendeak naia duelako Coca-Cola, ez? Israeleko zarraskiaren konplizeden mm -hmm. e, multinazionala, bigarren bertsoan, aipatzen du, ta, je, ikusten den bezala, hainak martikoren mutil bereziki jantzia da, eta, e, bueno, geopolitikara ere jotzen du bertsoa guetan, eta gaitasun ere du, Zalatuz, e, nor ditu da zerretatuen azkeneko hamarutetan Donbassen Bada haipatzen zen gauza bat, gure gizartean, tabua da Horrele sartu dudilitezke bai prentsa eta bai otan eta bai estatu batuen e, gaitasuna e, bueno, Europako gizartean e, iritsi kritiko jakin bat sortzeko Eta azkeneko bertsoan, bueno, esan daiteke, internazionalismoari gora zarra egiten diola, da bueno, deia, ez? ok batera landu ezagun nauzi internazionala, beraz. esango nuke martikorenak behar lukeela izan edo maila zuintzat finalistetako bat tamale ezetzen sartu. Mm -hmm. Baina bere bertsoaldian eruzte izan da txapelketa hoko bertsoaldirik onenetariko bat, bai teknikoki berezeki abelelako teknikoki, baina baita ere esan indarrean. E, gauza asko aipatzen ditu hiru bertsotan eta enenttzule kasunentan ausnartzea eramaten du. eta beraz e, zorionak gainuti uradetu behinzat. Bai, bai, eh. O e, sea, e, impacta es una gallanga geopolítica, como enta tú, cerebai, bai, bai, bai. Mayo bai, centre es garri, es de una exautzen, eh. E, Naiko galdutarago, azken bolada eta senizun temporalia onetan, espero de al día hartzea zurekin, zuri Bertso hmm, Bertsuai eskerroi. Bai. Eta egin bar degu sea, cuñacho va, tal chove salada, hori bai. Hori egin bar degu, eh. Haber bai, Ni Por... ni prest, eh, ilabeteroko saiora bertsoaldi bat ekartzeko, asko askat buruan eta, hmm, Gaixot, gaixotasun bat ere bertsoarekin bertsoaria naiz, baina horrez gainere bertsoa zalea morratua eh? eta ekarriko ditut hilabete erola ah, pixkate haus hartzeko bertsoak eta uste esgarriala garri ala ere gombidatu ekin igual pixka komentatzea bertsoak vale. entzun eta zeigitzi eta zehortze ze sensazio bai. eta hori bueno, vale. eh, esan bezala eskuminak egin auti ez zetuzte entzuten nagoenik baina bihar idatziko diote esan behar jakintzatzula ertzioken ateratziko privilegiokietzula eta hori <laughs> zeh, eskerrik asko primeran, primeran. Bueno, ba, nago, no, ze bagoazia, ba, bueno, bai, itagoeneko... Eh, dazkagu, oma osminutu azken eh? txampan oida. sartzen asia geha. Azken txampan, txampan hileki gabe horreinti. Bai, gabonetan... E, e, etxe batzutan hileki da. Etxe batzutan Ezeaki. txampanian, gu klase, bueno, B klaseko, edo klase, langile klaseko familia izan dik, kaba, kaba edan dugu. Eh, privilegio txuare hartu dugu. Kaba sakaba, non se ha kaba. E, bueno. <laughs> bukatzen daru. Ba, bai, bukatzen da normalian, ereki ezkego. Espalimba dukortxoak bintzat bere bidea amaitzen begiren batean, dena ondo, ez? <risa> ondo, ondo. ondo. Ba... Bueno, pues, agiat pasatzen gehan abasara, bai. eta gaina daukagu hilabeteko ez informatiboa. Bai. Hortxoak eri bat zu komentatuz zu. Badakigu, eri badakit, er, olentzero tamari maridomingi, Movida batizando, izan gertatu dala Ara, ara, ara Es dire la echera eri, eritzi Uy, uy, uy, uy, uy Zan gertatu atea Ba, entzun anabasare na xarrera Eta desinformatibuan Informatuko zarete Contrasana a un día Anabasar Anabasa Anabasa Anabasa Anabasa Anabasa Anabasa Anabasa Anabasa k erzik iratzaioko desinformatibora. Kriismoa eta jain goikoa den informazioa zuen esku Asteragoaz Euskal Herriko auur guztiak kezkatuta daudeegin gabe Oentintzero eta Mari Domingi oraindik, Ez dira beraien va ser la vuelta hogeita -oh! lauko Perúaco 24 cobran que talan ondoren verai que vicidiren iracho es confirma tu divuta pasa dira, eta rendik ez dira cheti er pasa si tu de keratico a Joan Marilo Miki gomila zegoen, ta segui bagna osasun arazuengatik oleintzero berriz bai si tu de keratico a Stu Eta, eskusi baz, bueno, es, eskusi ba, Akerbertzuk egizan zuten, baina guk, baiberi labe, arrapatu dugu, olentzenok, Akerbert irratzaion, esan dako, esaldi hau! Eta esaldi honek, pista, ematen digu. <coughs> baina hori zuek eh, animatu eta, bueno, di bidez, utzi ezagatzute ardotxo, kopatxo bat edo patxarapiskat, E, eh, hor, malian. Eh. O brokoloi pixkat, eh? Zola argaltzeko. Bueno, brokulia balaukal baratzean, nasa yegon. Ja. Yeah. Nik, eskertzen neto baratzen ez daukadana. Horro, hmm. pasoi, ardotxo, pixka, patxarana, sardu eh, batin bueno. bat. Sardu ezak azutxean. Jaraituko dugu inbastigatzen desinformatibo honetan zehar. Zer bai, jakin bezein pronto, komunikatuko dizuegu. Goazen beste berri batekin. Euskal Herriko aurren eskubiden elkarteak EH H. E. E. E. E. hainbat aur arazo psikologiko konpondioa zeinak izan dituzten lagabona hauetan opari konkretu baten erruagatik. Buruko arazoa. Pertsonaitatearen distopia. Begien odolustea. Penalien lerketa. Auei dira soili sinto batzuk. Tamalez, batzuk agertzen ari dira. Honen eruduna Letizia Sabaterren dizkaderria da! OHO! EH EEEE! Elkarteak -e -e -e -e -e El gobentatzen du aurra gaizki portatu bada, betiko ikantza ikartzea eta kilo! Meserez! Ez esperimentatu ondorio imagineziak dauzkate izuntziketa ondiko arme ekin! Horikutsi izango balitz, agertu da Euskal Herrian, beste elementu psikologiko desorekatzailea, jendea runtaren desorientazio, aserrea, kakagurea, eta kasupare batian, suizidioa eragin izan duen. Abiztiba da erruduna, eite salaketa jaso du horrekatik. Jaraian, entzundu dugu, baina, mesedez, adiekon. Ez baduzue arazorik izan nahi, Mesedez belarriak estali oraintxe betan. Abixatuta zaudete. Entzun dugu, zer den Euskal Herriazka momentuan desorekatu duen abastia. BELARRIAK ESTALI, MESEDEZ! Abiru di, ondoko bizilagunak ez dute labenkezari, aisatuak ziineten. Ah, eta azpimarratu egin behar dugu, Hatengo ITB marratoian ateratzen den diru guztia, abetion honekin, oso kausa polita baterako bideratuko dela. Pobrezian dauden enpresa energetikoek jasoko dute ateratzen den diru guztia. Gora Josuion, gora, Petronor! Adi, adi, adi, adi, adi! urduko berria! Gertu da Mari Domingi, eta olen zero agertu dira! Oh, oraindik ez dira beraien baserira endur baina. Esklusi baz, jaasadugu Mari Domingiren audio mezu hau. Esklusi baz, zintzilik irratiko erztiak magazineko hau baina esklusi ban. entzun, entzun! Mari Domingiren audioa! E, ne bada baino nola likeke ez dakizu eze pasatzen ari zaigune, eh? Oraindikan, oraindikan ezkea etxera iritsi. Oraindikan ja baserrira iritsi. Aii, ne bada jakia jakia, benetan, honekin eh? zindekia olentzeronekin mazkatutanago. claro, klaro, ez dakizu eze pasatzen zaigun lehengoan, eh? Klaro, ibiligia landalan, landalan, eh, eh, eh, buru belarri opari guztiak banatzen, eta etxe guztietan zuenetxe guztietan zeo zeutzi darzen nioten aizu. Eee, ura ez, ura ez. zera delitua, ura idatea, meka, meka... Benetan, enik ez dutola hitz egiten normalean, baino, hemen likorea. Han ezakitze, han ezakitzea ardo. Haber, eta orain ezakigun honun gauden, eh? Galduta orainik oren zer honekin. Begira, begira. Ja, hona niritziga, euskal herria, euskal herriko familiak aborez eta meserez, emendik aurrera, utziolentzer hori, ura, u-r-a, u-ra! Ai, benetan, benetan eskatzen dizuet, onaino, ez ezagun, onela jarraitu. Ay, eta, eta hurri urtean errepikatze emala, jendikia ez dakik zer egingo dueten, Kontso. Baina, maiz, mondon, nire ez Vinga, segia aurrera ah, segia hurrera, ah, eh, hor oh, nain hagu daz, kenur geha, hau aguantetzen dertena, hor oh, nain eldugea! Menolagunak, hau izan da dena, gauzak horrelakoa diak guk alakontatu izuegulako, eta ala, nahi izan degulako, Hala ato bakoara, eh, harillo urrengu eia Yo. Joder, olencero. Olencero ah, tamari Domingi, ah, un bueno, cochaval. No no, no ya, de aquí, eh, Mario cualquiera. Mario Domingi la nunda Eron, vai, vai, gastaño ti pasazien? Gastaño ti pasazien, eta peayekere pasazien. Bai, eta oleitzero <risa> gaina etorri zanonea aguen zan maio hortan zuz adentokian. Justo, zu, e, e, mugitzen den taula hortan. Aukeratu ezun chalapartalako nabeditzen ezun de mugitzen dela. Bai, bai. Hori, larum bateko zolaneako. Egin baregu zera etorrekin. Eh, Hore ba, xeritaz egon oleitzero, eta haipatu zen hori. Eh... Hori, e, ba, utzirazue, utzirazue, zagardo batzuk, eta nah. patxaranak, nah, eta behitu gero, gero koak, eh? Jo, horren zero, eh, Bai, esan berdet, sumatzen detera, hola, eta ikatu zaina alkoholarekin nastuta, <risa> puro, eta ikitagako pipa erretzen duela, entzero, guste? Kainera, horrek git... esan nahi du, akerbeltzi irratxaioa jende pila entzuten duela. Bai, bai, bai, bai. Horren zero, eskatu zuen, igande, bigandero egiten den irratxaio batean hemen, Amairu urteko, amaika amairu urte eta artean dibiltzen dien gaztetxe batzuk e, egina Eta behitu eta Euskaderri, bueno, horretako etxe guztietan utzi direte alko. Ha, jo, nahiko ameritu daka zintzilikera jo, etorri, eta gaina gero Euskaderri guztietan banatu. Zerperromo egin diagun, nintzer hori. Gau batean zupen txatu jutea, e, siberutik e, tuterara, <laughs> Be, aztu gaixua, eh? Hostia. Eta animalistak azerreoengo, dira. Aztuan espotazioakin. Aztu Batzotan ba... ikustet hartzen dula, kotxe batu, zerbait. Bai, aizu, aizu. bai. Hendea or... esantzitateen behin olentzerok aurrein behztetan antzula, astoa jarrizela gidatzen. Eta, bueno, hor no, bueno, ya... Ba, Aztakeria. Aztakeria, <laughs> <azkaria, laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai. Jo, pues, eh, mendika... Bueno, pues, ariano, lentzerorekin itzein bar dagoa ber komisio txiki bat, edo... Edo bintza topariren bat egiten digun, berrogei garen urte bugan hmm, bai. No, ja, promo egin diogula Bai, bai, e, e, e, e, bai Uztet, alde dago gula eskatu, eski, ez, ez estaki, ent, no, Noski, oren zerok ezak inundagon Baina usteet, e, oren zerok Ez daka iPhonea, ez daka, baina Android zar bat baumendaka Ez da, audioa hori e, da. Eta usteet, agolai, nik uste ez dakite, baina ez dain kobertura izango duen Galdota dago, basoren batean, hola Uztia, itxoen pizkat, bat, eta hor, bai Bai, oren zerok, bai, Norret horri da! Norret horri da! Norret horri da! Norret horri da! Ba, olentzero! Ole... Nuntzinean, nuntzinean! Etxerako pues bidean! bidean. Topatu dugu, bai, topatu dugu bidea, bai, bai. Olentzero baina, bide... hau da, after oso luze bate. No, bieguneko bidegun, afterra. Biegun, biegun! Eza inoiz baina gehiago. Ba, ez amaret, ezkerrik asko euskalerria, baina horreko urte dako urpizka, utzi, besedez. <laughs> Urpiskat eta e, durumen bat hola ez, horrek entzendu dena, durum edo kebap edo ditakoren bat Jatean, kebap, kebap, kebap, kebap, kebap, kebap, Horrek eragiten dikakalar akalarrialdi pio, pio, pio bat Jo, Lentzero, no, zer es... ze pozaz hemen ikustea? Euskarrik, ahazko! Eh, baina, horrek, no Lentzero, galdera bat aurrekon egon eh, nintzen kalen, ume batekin Eta zantzidan, ba, ikusin usteret ikusi horan lenguan no Lentzero Eh, eh, oporretan, eh, udaran, egonintzen oporretan, maldibetan, eta urte zegoela horrentzerola bizardun bat ah. eh, galdera horrentzerola, noizbait, noizbait, moztu izan ezo bizarra edo beti eukiezuela? Beti izan ez bizarra ba, Bizarrakin jaio zinean? Hori eh, ez dakitaina izoroitzen, nola jaio nintzen <risa> Ara, bueno, eta goroitzen zegoen ezo nazkeneko bidegonetan? <risa> ba, eh, prezizaki ez, eh, bueno bai, horietalako gauean Lampio eta 99 habituia egin nuen eta geroia naiz orotzen. Ta no holen zera unidad nola lan posible euskal herri guztian egonda 3 e, mil bai, eta 4 mil bistanle sartzeko. Zen da atrukoa? Akerbeltzetarrek berdilla galetu ziaten. Bai, ez da sintatrukoa. Sí, si, baiarse, sergatin si, eso te dije, Jakin. Akaso magiatrukoak azaltean aldiz? Ez dakit, ezki, igual zera, ja, zera explotatzea bat haukatzu subkontrata bat abialtzea dituzu beste langile batzuk etxetara Ba, kerbentzetarreak esatzen zuten esplosión Esplosión? Esplosión infantil, esplosión animal <laughs> Eta... Es, di, nien oso azkarra naizela hmm. Kutsu e, gara bera, ariaren ariadura hartzen dudana oh, e, Eta bakaz un tripak egin nahiko meritu baka horrekin <risa> <risa> Eta bai. enbesteko horregiteko itxura... Elektroiak Elektroiak, ja, ariadura maten diatena, ador barruan e, Eta, eulentzero, Marino Mingi, zer moduz? Marino Mingi, ja, osatuta, eskerrak, gaixo ezane, torri, e, kerbeltzera, eta... E, e bai, ja, gaztañoko... zeak, kristu neburian zuen egun hortan mm -hmm. Baina, gaztañoko lokalearen, egolengiel, eta primeran, primeran, Hectorizan, berrio refiatu da, to piskata e, claro, busti que li ha pioat, ni ezaria, <coughs> nadie tu besutela, ha la piscatola. Vaya bueno, esquera que sagardo nada que sutela suen, chetan, está a ver ta tite, to co, cabas de la pipari. A, ah, ah, ore, ese na galdetu. Hori, bete, pues a carbeche tare belar batzuk. Belar batzuk. Eh, Mari Domingi, senda belar rascoitu, peche tare bai. No ski. No ski. Etar, pues hori va. Ba, hola, comiña Bueno, pues hola cosenave la rra Ara, ara. Bai, bai, bai. Bueno, olentro, eh, placer bat. Verde. Bai. Eh, aun no seguí. Sei sen dauka zurastoak, ezagite, eh, Julian, Rekuan a Kervensen, esan zuten Julen izena dauкала. Julian izena dauka astuak, ez da? Ester astoa, Egoskorra, osona, osona, Aspariza ausa eta Fidela, oso Fidela. Uy. Ni aguartatzeko imaginatu. tu. Bueno, bai, naiko merito dauka, ese bai, es, bea astoa, baina zuze hasta zakilla, ezta? Berdeñas <laughs> atendu Mario Miki. <laughs> <laughs> Mario Miki go co trañoago, eh? Bai, bai, bai, bai, quizá joga. Marcha hontan, marcha hontan, Ah, bai. Bai, ba, Ez bai. benka e, jontazen egin, ola? Bikote moderno ez dute. E, bai, bai, bueno, a ber, eh, laguna gea, ya bai, está. Eta, bueno, asuntoa da, hori, ba, bakoza daukagula gure espargua. Oso ondo. Eta, ba, ola, ola entero, ola. azken galdera bat, elan el asko egin bindezu, eta, bueno, nekatuta, ongo zera. Gauzki. Ajearekin, resakarekin ere bai. E, gaine, gaine. Bueno, eta, ganea. Eta, ganea. Eta, ganea. Eta, ganea. Eta, hore nik edu lehen. Die, ganea. E Nik hakin horrentzerok e, abenduan lan egiten du, baina beste lagetan zera egiten du horrentzerak. Ba, baserriko kontuak. Baserriko kontua Bai, bai, bai, oioekin, e, ba, julen astoak e, barrazketak egiten ditu, <laughs> bargolaria da. E, bere kakarekin eta izan txarekin, du kriston muralak, baina ez ditute te mugitu e, egiten du. Joder, joder. Ordu, bakat, bank seintziki bate baserrian ara, eh Olivarizk, bai, bai, bai. Olivarizk. Esta Olivar, Ramos, tu, eh Gariajaso, bueno, Gariazartoa, Barkatu, eh Gaztainak, frutarbolazk, eta tal tal tal. Está ol no aterada Euskal Herritik, egindu Erasmus bat edo, ¿est? No es eso, es eso, no es eso. Se la está aquí visita. Baserri lanak, baserri A ver, veiga que tardilla que tía, a ver, por este rajote. Pues ya, es, empatía, es. empatía. Eh. Justo Gabortan La egite ditela, etxetik kanpo. Okay. Eta naiko, eh. Naiko. Urte guztirako. Jo, eh. Eta gero, bye, bye, bye. Ba, egirada gero bai, jutentzeala batutan eh, ikusi izan dut, honik ezagutzen dut, lirango ere kaldean egon izan dut berekin, baita mendian ere, mendian ere, mendian dut, egin da, oipa, olentzero zer mozatik zer, eta esan diate jutentzeala eh, inkognito jantzita, txapeli, gabe, eta txandal bye. moderno batekin, eta ezagizatik Astoreko, ezakit patrozinatzen dizun, ezakit, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez superozia da. Ez, bale, bale, Baina, pentsioniste manifestazioetara erakuten zera. Noski, noski, bai bai, bai, bai, bai, bai, Ni haukadari narekin, bai, bai. Bai, eta, bueno, holentzero, e, gombidatzen dizut, minna iduzun egin etortzeko horri honi, dute bai, oera joateko. placer bat egon nireko... da. Plazer bat emean egon izan holentzero, eukitugu beste eh? bi gombidatu. Bi gaztetxo, opareak eramango zen izkien ez da Bai, entzun dez dititik Entzun dez, entzun dez dititik Faltze, bai, bai, bai Ez ez du gugatu da Bukatzaizu bateria Is... gorpuza maio mobilan ez hori nik Eze, ez. bire, bire, bire, izapuntuz, izin ziripuntun eta neten entzitzen Oso, bai, bai, Oso onde. Onde. Ba, ondo, op, ondo Ba... Horolagunok Ondo segi, ondo segi, eh Oso, ondo eta esango dugu kafrari etortzeko Aio, olentzero Ba, izgeitxeak gurea, berate Aio, olentzero Eta... Eta, eh... Komurira, Juna, ez? Norekin gurutatu ze eskairetan kakalar... Norekin gurutatu ze eskairetan e, Bai, kakalarria sortu zei zein zundet e, Zea besti hori, eta, gua e, Juna e, ez, Komurira zuzenean, lade Ez dut bueno, bueno, abestuko Lehen noen zundeguna desinformatiboan, eta aia, ba Eta... Eta... Batzak ikon duro ez zera, oren zero egon da hemen! Ez zekorutzatu ze berekin... Betik entzunet. Eta Chiminiat ikon da ezza? Eh... Baiz bai, eta... Te da, ez, e, bas, bai, e, bueno, gau, baina lehen ozea goremen mm. txokobat Chiminiarena eta e, derrepente horri gania segiten egin... Eta... Eta... Non lad, mondikan sartu da... Oren zero zein... Oaz, irrikitu guztietat <gül> izartzen da... Karagaria... Ba, oso ondo, garkoak... Onaino ez da... Os ondo... Plazer bat... Hemen dikai eta Asi eta izaren zat... Oso ondo egon dira, izketan, oso ondo abiltza lanean ikusten da, horetan gaztetxoa daela eta mugimendo badagola eta aipatzekoa behin lana. Beste aipamen bat, Andoniok egirentzat, oiok Eman bai, digu, bai. Andoniok egik askoa beste du eta asko hitz egiten du ere bai. Eta, eman dizkigu bere hamar minutu txoa. Eta gure hati ez, entzule eskerrak eman, beste behin ere horregoteatik beste eta hurrengoan, elkar ikusiko egulakoan ikusi esentzun oia urtarriaren azken ostegunean ostegunean izango dela urtarria 20 10 Hogeita... 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 Gaur, entzute negozatenei izkerrak, eta guk orain, marcha egingo dugu, eta kroketa goxio batu, jango egitego. Eta editatuko dugu irratxa eta gainan laron bateko hau ikasiko egun nola igo. Eta gombiatu azabete, laron bateko hau zuelanean, lan egitera, baina lan egin hala ondo pasatiko. <risa> <Oida>. bai? Eras, <risa> mucho handi bat! Mucho handi bat denei,